Nem. Vissza fogom magam. Zokon benné? Én csak boltba járok, sajnos kocsmában van. Nem. Hé, Jancsi. Elég. Mijal a A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kínlodik már itt? Jó reggelt kívánok, teljesen fel van töltve vendégekkel a mai műsor, úgyhogy ha valaki meg akar szólalni, az most tegye 061877, 0877, aztán kapcsolom rónai Jegont, ha fölveszi, aztán kapcsolom Níder Pétert, ha fölveszi, aztán kapcsolom... Györgyevics Benedeket ha fölveszi, és aztán kapcsolom gyárfás dorkát ha felveszi, nagyjából hármiet kilenc felé szabadulunk a vendégeinktől, ami nem egy jó kifejezés, mert olyan benyomást kell, mint hogy egyébként nyűg és teher volnának, ott nem azok. Vagy hogyha azok, akkor én magam is az vagyok. Ma a 2020, szeptember 24-e van, és csütörtök. Egy perc lesz 4 8 ez a Kejfej minden, amit aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók, a nézők, a netezők, valamint Fiala János erősen korhatáros. 14 éven a uliaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott reggeli műsora, amely mellékesen tele van megjelenítéssel és ma egyetlen élő vendégse lesz benne. Az élő lény, az ma én leszek benne, én vagyok az, akit nézni lehet, vagy hallgatni. 061-877-0877, ha van mivel. Thank you. Come on, everybody. Come on, everybody. Come on. Come on. Everybody. Come on, come on, come on, everybody. Come on, come on, come on, everybody. Come on, come on, come on, everybody. Hello. Lehet. A vonalban rónai Egon van pár dolog ami felmerült bennem. Először is jó reggel Először is azt kérdezem, hogy Ugye ez egy fura dolog, Nem tudom, hogy a civil civilapájában szerepelni fog-e az a rész, amikor a te vendéged volt, Menczer Tamás mert ezügyben még nem született döntés, ma holnap konzultálunk erről a Ferivel, de hogy én abban hogyan fog tudni megnyilvánulni, hogyan nem, azt némileg előkészítem a veled folytatott beszélgetéssel, amire egyébként pár perccel ezelőtt felhívtam a Tamás figyelmét, aminek elsősorban az az oka, hogy közöttünk egy fogható kapcsolat van, tehát amikor róla beszélgetek, akkor nem egy külügyi államtitkárról van szó, hanem egy személyes ismerősömről is. Az, hogy valójában mi is a kettő beszélgetésének egyebek közt az apropója, képzeld el, hogy már arra is képes a kejfejancsi, hogy nem csak, hogy közvetítik, hanem, hogy én kinemállhatom azt, hogy bejátszás, úgyhogy olyan szót, hogy bejátszás, olyat nem fogok mondani, de megmutatom azt a részletet, amely valójában kettőnk beszélgetésének alapja, különös tekintetben, hogyha sikerül, most már csak az a kérdés, hogy sikerülni fog-e, de itt át kell, meg kell kü küzdenem, küzdenem az elemekkel, de meg fogok tudni küzdeni. Már itt vagyok a határán, és íme. De mindjárt vált bennünket itt Mencer Tamás, már látom a stúdióban. Azt kell tőle megkérdezni, hogy... Jöjjen ide! Hogy az Európai Unió 28 tagállama az egyfőre jutó GDP termelés arányában. 2011-ben Magyarország a 28 tagállamból a 23 volt. 2018-ban, tehát az évtized végére szintén a 23 ok vagyunk. Egyetlen egyet tudtunk most 2020-ra lépni, azért, mert a britek kiléptek az Európai Unióból. Akkor azon most már be is kiabált, a Tamás, nem kulissza hogy -e, válaszol. Úgy látszik, hogy kicsit ideges. De, nem, én azt gondolom, tehát, hogy, ez így, azt gondolom hogy ez így nem egy rendszere. kiegyensúlyozott helyzet, önök mikrofon van, Mentszert pedig Milyen, nem. Ilyen rá, de a nemzeti együttműködés rendszere nem ad valós megoldást. Az elmúlt tíz év Az Mutat, hogy nem tud Magyarország kitörni, ugyanabba a egy helybe toporog, nem jelent lévésos megoldást. De mindjárt várt bennünket itt Mendszertől más már láttam a stúdióban. Azt kell tőle megkérdezni, hogy, Jaj, ö... igen, ide. <laughs> hogy az Európai Unió 28 tagállamot, az főre jutó gdp termelés arányában. Hova lett közben az ego? Halló? Halló. hallasz? Én igen, de mi történt? Nem tudom, hallgattam a általában kedves kifejezést. A bejátszást, és a egyszer csak elvesztem. Nem volt hozzá közöm, de azért nincsen tragédia, mert hát én egy olyan részletet mutattam meg a nézőknek, a hallgatóknak és a katonaságnak, amit te ugye már egyszer, egyszer megéltél. Még mielőtt a Tamással való, vagy a Kunhalmi Ágnessal való purpárléra Mondhatom az, hogy látják a kezeimet, én az ég a világán nem csinálok semmit sem. Hát, eh, lehetséges, hogy nem lehet ilyen bonyol, de ahogy ezt az Ausztria lottóban mondták, ilyen nincs, és mégis van. Pedig most már aztán te is láthattad, ha akarod, de a nézők végképpen, hogy én az így egyet a világán nem nyúlok semmihez se, csak <gül> hát, fogja magát a telefonvonal és bont. Na, most talán meg Hát Majd kiderül, mondjuk 30 másodpercnek el kell hozzá telnie. Tehát azt kérdezem tőled, hogy hány olyan esetet tudsz most kapásból szeptember 24-én felidézni a tévés működésedből, de az lett a sportTV is, tehát más televízió is, amikor olyan dolog történt, amivel te előre nem számoltál, és amit meg kellett oldani. Szintén megmondom, ez nem annyira kirívó. Tehát vannak Fura esetek, van, amikor kimegy valaki az adás közben. Hát ezt, ezt mondom. Van amikor, van, amikor bejön, van, amikor a De, de most egy nap Mikor mi? Hát, mikor mi, persze, tehát volt olyan, amikor, ugye, ez talán sokaknak emlékezetes, Belki Krisztián főpolgármester jelöltnek látszott két órán keresztül, és ebből az alkalomból bent volt az egyenes beszédben, aztán fogta magát, és úgy tett, mint aki kirohan a stúdióból volt ilyen is, volt olyan is, amikor ha jól emlékszem, Hillel Istvánnal beszélgettem és egyszer csak a kulisszában valahol hátul mert éppen egy másik díszletet szereltek elkezdett összedőlni minden és óriási ricsaj lett és csak azt néztük, hogy mindenki jól van és nem sérültenek senki, de közben egyébként beszélgettünk, mint ami sem történt Onra ilyen szerintem előfordul az, hogy valaki bekiabálni Mennszer Tamás nem is annyira durva a romária. Hogy élted meg? Miről szól a történet? Én amikor azt mondtam, hogy jöjjön be, akkor egy pillanatra azt is gondoltam, hogy ennek lenne értelme, mert annak, annak általában semmi nincs, hogy az egyik kívülről bekiabál, a másik adásban van, beszél, és aztán egymástól függetlenül mindenki elmondja végül a magáit. annak egy finombája, hogyha... Tamás, ugye csak állni tudod volna, mert ott három ilyen izé van, amiben ülni lehet. Na, hát azért megoldjuk, valahogy, ha nagyon kell, megoldjuk szerintem. Ilyenkor valójában, amikor elszakad a cél, na, bárkiben is, vagy azért, mert feláll, vagy azért, mert bejön, vagy azért, mert bekiabál, annyira már nem legényagáton, függetlenül attól, hogy nőről is lehet szó, hogy egyébként egy ilyen invitálásnak eleget tegyen, vagy valójában az nem része a sónak? Szerintem az egy indulati geztus, hogy valaki bekiabál és nem egy átgondolt pillanat, és hogyha így van, akkor nyilván tovább nem is gondolja. És ha nem gondolta tovább, akkor legalább olyan váratlan neki, hogy mondjuk én azt mondom, hogy hát be is jöhette, mint ahogy Kunham Mi Jágnes is elnevette magát ott belem szemben ülve, mert ő sem vette komolyan. Pedig szerintem az lett volna az igazán, mert egy fejlős használva, só, hogyha őket egymással szemben vitatkoznak, és nem rajtam keresztül. Azt kérdezem tőled, hogy miközben neked nem áll módodban követni a vendégeidet, és te nem is tartozol azok közé szemben velem, aki azok közé tartozom, aki kommentál olyan dolgokat is, amelyek egyébként a periférián zajlanak, mennyire nézed az, hogy a tőled távozó vagy a hozzád érkező vendégek akár reklámszünetben, akár attól függetlenül milyen mértékben állnak szóba egymással, miközben egyébként a tévé képernyőjén hangban és képben olyan mértékben küldik el egymást éjszakra és délre, hogy a faladja a másikat. Azért látom természetesen, mint hogy látom, amikor valaki megérkezik, bejön a stúdióba, néha még viccentünk is egymásnak, én konstatálom, hogy ott van, ő konstatálja, hogy látom, hogy ott van. Ugyanúgy reklámszünetben, szünetben, vagy, vagy csak a rövid szünetben, amíg átülnek a vendégek, tehát helyet cserélnek, látom, hogy mi történik utána. Látom, hogy van-e kommunikáció, vagy elrohannak egy. Árulkodó mert. dolgokat nem a... mutatni. Legutóbb például? Csak azt mondom, hogy ez a ritkább, amikor nem állnak szóba egymással, és a kulisszában is úgy viselkednek, mint ahogy mondjuk az a pillanatban látszott az adásban. Normálisabb a viszony. Jó, de úgy kezdődtem mondod, a... hogy legutóbb például ott egy konkrétum jött volna. Nem mondtam ilyet. Nem. nem um... szerintem... Az már a tévének a filozófiája, hiszen voltak olyan tévéműsorok, amelyek mutatták a folyosan érkező embereket, vagy adott esetben fényképészek is várták ezeket a vendégeket, bármint konkrétan akikről beszélgetünk. Én időnként azt gondolom, hogy jót teszünk nekik azzal, hogyha ezt nem meséljük el, mert egyébként színészetté válik az egész, hogy bent úgy viselkednek, a stúdióból távozván pedig 180 fokos fordulatot vesznek, ami emberileg érthető, de szakmailag megmagyarázhatatlan, hiszen az ember ezzel a szituációval nehezen tud mit kezdeni. Ha pedig ezzel szembesíti őket, akkor gyakorlatilag az kockáztatja, hogy ezek a beszélgetések elmaradnak, miközben ki tudja, hogy ezek ho jutnak, mert van jelentőségük. Őszintén szólva én, én nem lennék ellene, hogy lássunk valamit abból, ami, ami kint történik. Ugye képzeljék el a kedves nézők azt, hogy van egy normális esetben működő várohelyiség, ami most nem működik a járvány miatt, tehát itt most mindenki a távolságot megtartja. Igen. Kint a vendégek, vannak, kézfertőtlenítés van. Tehát amit nem látnak a nézők, az az, hogy ez a járványi helyzet, ez nálunk az a n belül is komolyan van véve, hogy sugyan fejezzem ki magam, és ennek megfelelnek a vendégek is, de egyébként ülnek egymás mellett, nézik az adást, kint a váróban, és nyilván beszélgetnek, a teljesen ellen látszó politikusok is. Mert hogy mit csinálnának, hát a parlamentben is beszélgetnek, azt nem lehet elképzelni úgy, hogy a frakciók összezárva töltik az egész napjukat, és nem állnak szóba egymásra különböző oldali politikusok. És szerintem ez így van, jól. Hát ugye a gyárfásnál volt talán legutóbb, amire emlékszem, ami fix pont volt. Végül is a Tamással hogyan sikerült adásban tisztázni azt, ami korábban csak hangban jelentkezett? Itt két, dolog, itt két dolog van. Mencer Tamás egy korábbi adásban, belekapcsolatban elhangzott, nagyon súlyos kijelentésekre reagálva jött adásba és emellett valószínűleg a múltkori miatti felajzott állapotában kiabált be szerintem a, ág, a kunhalmi ágjék által elmondottakra. Azért mondtam Vadai Ágnes, mert éppen az ő mondataira reagált egyébként. És szerintem ez a két dolog benne összecsúszhatott. Ez a, ez a kétfajta indulat, hogy már megint támadják, és hogy a múltkor is támadták. És Hát miután azért jött, hogy elmondja, hogy nem úgy van, mint hogy a Szadai Ágnes állította, hogy nyilván ennek teret adtam. És miután volt előtte egy másik helyzet, nyilván ennek is teret adtam, mert ha már így alakult, akkor persze, hogy reagálhat, és reagálnia is kell arra, amik elhangzottak. Szerintem ettől a dolog helyre került. Az most egy más kérdésük persze köztünk is vannak néha értelmezési viták, de hát ez már az újságíró és a vendégének a... a Mondjam, a, a, az egyenes beszéd egy relatíve moderált műsor szemben a csattal, amely időnként olyan benyomást kelt, mintha bekapcsolnának négy embert a műsor elején, reklámszünetben talán abba hagyják, és aztán reklámszünet után egészen a műsor végéig folytatják. És miután az embereknek nem rendelkeznek otthon hangsávos televízióval, hogy az egyes hangsávokat erősítsék fel, így az egész időnként kakofóniába fullad, függetle attól, hogy te milyen tevékeny folytatsz, miközben ez néha valószínűleg a nézőt, hallgatót leköti. Te, aki a műsorvezetője vagy, ez hogy élet meg? Mert egy ember mindig van, aki elvörösödik, és valójában végigordítja, vagy szinte végigordítja a 60, vagy ki tudja, 50 percet. Lehet, hogy sok nézőhallgató nem ért velem egyet ebben. Sokan meg igen, azt látom a kommentekből, hogy ez is pont úgy megosztja a nézőket, mint annyi minden más. Én azon a párton vagyok, hogy itt megmutatkozik kinek-kinek a habitusa tulajdonságainak egy része. Meg lehet látni azt, hogy ki hogy tud érvelni, és kinek vannak érvei, és kinek vannak csak hangjai. És nem feltétlenül jó az, hogyha én ezt egy fedő alatt akarom tartani. Szerintem jobb az, hogyha látjuk, hogy az egyik oldal ültözik a másik oldal pedig finom érvekkel próbál operálni. Legtöbbször ez történik, mert ugye az itt is egy szabály, hogy aki üvölt, annak azért a végén ritkán van igaza. A másik dolog, amit akartam ezzel kapcsolatban kérdezni, függetlenül attól, hogy a misorigazgatói pozícióra nem pályázom, hogy szerencsés dolog-e, vagy mennyire embert próbáló dolog az egyenes beszédből a szó szoros értelmében átülni a studiójába, hiszen két élőlebonyolítású misorról van szó. Hát ez kétszer egy óra, tehát voltak éppen... Az elviselhető terhelés határán belül van egyfelől. Másrész, de fejben az, átállni az, az pillanatok műve? Az pillanatok műve, de pont azt akartam mondani, van egy bája annak, hogy van egy műsor, ami egy ilyen kérdezfelelek elegáns játék, és akkor a következő pedig egy ilyen nagyon van egymásnak feszülő a két oldalak a csarkodásáról szóló, ami, amiben valahogy azért mégiscsak megpróbálok rendet tartani, meg megpróbálom valahogy a mederben tartani őket. Engem nem zavar, hogyha ha indulatok vannak. Az zavar, hogyha az egyik oldal valamely vendége ki akarja üvölteni a többieket az adásból. Látunk ilyet is néha. Mi régóta ismerjük egymást, de arról relatíve keveset beszéltünk, de most csak rajtad van a sor, hogy mennyire élsz más életet abból adódóan, hogy egy közismert ember vagy. Szerintem sem Ezt azért kérdezem tőled, mert legutóbb a Bangonival folytatott beszélgetésben szóba került, hogy ugye miközben emberkísérletet említenek a mai műsor kapcsán, te nyilvánvalóvá tetted, hogy te elmész a én pedig nagyon hosszú ideig vívottam magammal, és miközben megpróbáltam a csatorna véleményét kikérni, de nem hívtak vissza. Ennek következtében aztán különböző olyan személyekre hallgattam, akikre időnként szoktam hallgatni de végül beadtam a derekamat, és úgy döntöttem, hogy nem megyek el. Számodra egyébként ez okozott-e dilemmát, vagy sem? Mindjárt elindulok a nagyfiammal, viszem 3-4-8-ra az iskolába. Fél perc. Nem ezt én mondtam, csak példa lesz. Ahol tömegével állnak maszk nélkül javarista a szülők az iskola bejáratánál, és integetnek párás szemmel a kisiskolásaiknak, mint ahogy én is. És aztán megyek kettőre a gyerekért, ahol állunk a kapuban, és leselkedünk be a kapu, hogy ott van a gyerek, mert hogy ha ott van, akkor én integetek kintről, ő visszainteget, és akkor a bácsi vagy néni, aki a kapuban áll, kiengedi. Ott állunk egy rakáson tömegével, egymástól 20-30 cm-re. Ehhez képes, kimegyek a Puskás Arénába, ahol egy-egy méterre tőlem nem ül senki, Moszkva rajtam, rajta is, megkötelező, nem nézzünk egymás felé, mert a pálya felé nézünk, és a, aki felé én néznék, annak a tarkóját látom. Ő pedig ki kell, hogy csavarodjon ahhoz, hogy velem szembe kerüljön. Hát szabad vagyunk. Még egy kérdést ezzel kapcsolatban, én, én ugye azt jól érzékelem, hogy miközben... közben. értettem. Én értettem, nem, nem, csak értettem, éppen én, ezzel kapcsolatban kérdezem tőled azt, hogy te azon műsorvezetők közé tartozol, akik például az egyenes beszédben talán sejthető róluk, hogy mi a véleményük, de ezt nem közlik se a riportalanyjal, se a műsor vendégei, se a, a műsornézőivel. Az kell... nem egy vélemény műsor. Nem értelek? Az nem egy vélemény műsor. Igen, igen, igen. Magyarul az, hogy te akkor bangónéval beszéltél, ő emberkísérletről beszél, te pedig azt mondtad, hogy elmész, az számodra ott nem okozott egy olyan szituációt, aminek volt valamiféle fura ellentmondása. Én nem hiszem, hogy azt kimondtam, hogy elmegyek. Hm. Szerintem te következtet, ez egyébként helyesen, hogy én elmegyek, de én úgy gondolom, hogy mint ahogy őszintén szóval nevetségesnek tartottam azt is, hogy tegnap kiálljon egy politikus, és azt követelje az mls hogy egy nappal a mérkőzés előtt tiltsa be a mérkőzés látogatását, és tegye zárt kapussát, miközben hetek, hónapok óta lehet tudni, hogy ez a mérkőzés lesz. De hát egy nappal, két nappal a meccselőt hisztériázni és politikai kampányt csinálni valamiből, szerintem ilyen formán teljesen felesleges. Tehát azt kell eldönteni, hogy akarunk-e bármiféle rendezvényt. Én nagy színházra jongó vagyok, akarok-e színházba menni, miközben járvány van? Szabad-e színházba menni? miközben járvány van, vagy tönkre azzal az egész szakmát, hogy én sem megyek, ő sem megy, és senki nem megy, miközben ott állnak a színészek a díszletben, és várják a közönséget. Tehát ezek, ezek elmentendő kérdések, a turizmusról beszélünk, hogy beleáll a földbe. Minden beleáll a földbe előbb-utóbb, hogyha ha a józanész határain túl, euh, nem, a józanész határain innen nem vállaljuk azt, hogy, hogy jelen vagyunk. iszonyon vigyázni kell, hát nekem öt gyerekem van a gyerekeknek nagyszülei vannak, han munkám, ami felelős munka. Tehát iszonyan vigyázott, és vigyázni is kell, és ezt kérem mindenkitől. Köszönöm, Köszönöm. a rendelkezésre, állást. Szia, Gond! Elnézést a telefonhibákért, ahhoz nem volt semmi közöm. A beszélgetéshez igen. Come on everybody. Jó reggelt, lehet! A vonalban Niedermüller, Péter Erzsébet város polgármestere a beszélgetést a 7. kerületi önkormányzat támogatja. Kicsit olyan enerváltan tetszett kezdeni. Van valami oka? Semmi oka nincs, és nem is kezdtem enerváltan. Nem. Rendben van, csak én nagyon hangérzékeny vagyok. Nagyon sok mindenről beszélgethetünk, én Rónai Egonnal ott fejeztem be, hogy van-e jelentősége annak, hogy a Bangoni-val folytatott beszélgetésben. Bangoni egyértelművé tette, hogy ő emberkísérletnek tartja ezt a ma esti mérkőzést, én pedig kikövetkeztettem, hogy Rónai Egon elmegy a mérkőzésre, és mint utólag kiderült, el is megy, miközben én hihetetlen dilemmában voltam, Baromir el akartam menni, de aztán nagy nehezen úgy meggyőztem magam, hogy nem. Ez Ezügyben nem várom azt, hogy megnyilvánul, ha gondolod, megteheted, viszont többenten tapasztaltam, hogy forgalomkorlátozásilag ez az esemény, ez a hetedik kerületet is érinti. Én már azt sem nagyon értettem, hogy az Apácai Csere Jánost miért kell lezárni, de talán ott laknak a labdarúgók, fogalmam nincs, de a hetedik kerületet az miért érinti ez? Hát egyáltalán nem ért én, sem értem, ö, semmi hivatalos értesítést, el, sem el kaptunk, hogy de Tessék, haló? Uh -huh. Haló? Igen? igen? Igen, vagy igen, benyújtva egy gombot igaz. Na jó, tehát akkor én sem értem, mondom még egyszer. Minket semmi hivatalos értesítés sem ért el, nem kaptunk semmit, hogy a Király utca elejét közepét még kell lezárni, azt valószínűleg csak azok tudják, akik ezt az intézkedést elrendelték. Visszatérve a mérkőzésre, én használnék ilyen drámai szavakat, hogy ő, ő, embert is ér, ostobaság. Teljesen fölösleges most. A járvány, ugye tegnap, tegnap előtt nyilatkozta az orszoros tisztítő orvos, hogy a járvány emelkedő szakaszában vagyunk. A járvány emelkedő szakaszában egy ilyen sporteseményt megrendezni, az szint tiszta ostobaság. Én egészen biztosan, hogy nem megyek el. Még akkor sem mentem volna, hogy teszem hozzá ha nem lenne járvány, de szóval ez az egész egyszerűen minősíthetetlen, azt gondolom minősíthetetlen felelőtlenség. Azt kérdezem tőled, hogy ha valaki azzal érvel, hogy színházba is elmegy, étterembe is elmegy, miközben én magam is ezek közé tartozom, tehát nem szolgáltatok ki semkit a médiából, az mennyiben más logika alapján történik, vagy pedig te azt mondod, hogy színházba és étterembe se menjünk, vagy legalábbis te nem mész rólad, ilyen fotót nem lehet készíteni? Egyrészt ugye, hogyha az ember elmegy színházba, ott van nem tudom én, száz ember, 100, mindenki hord maszkot, Ebben elmegy egy olyan ö, ö, ö, stadionba, amiben elvileg ugye nem tudom végül is, hogy mennyien lesznek, ö, 20 ezer emberrel tervezték. Ezt, hát ugye most már úgy, úgy hírjuk, hogy németekből is nagyon kevés lesz, mert a Bajor rendelkezések alapján nem csak, hogy ugye a miniszterelnök szólalt meg, hanem olyan óvintézkedések is születtek, hogy karanténba kellene vonulniuk, és azt úgy tűnik, hogy egyre kevesebben vállalják. De visszatérve a hely. hazai viszonyokhoz. Nagyon helyes szerintem is nagyon szigorú intézkedések kellene, és a bajon miniszterelnök ebbe az ügyben rendkívül okosan járt el, én szerintem. Viszont ugye visszatérve magához a mérkőzéshez, kíváncsi vagyok, hogy akárhány, szár, akárhány ezer ember lesz ott abban a stadionban, hogyan lehet kontrollálni, hogy az okon legyen legyenek, hogyan lehet kontrollálni azt, hogy egymástól megfelelő távolságban legyenek, tudjuk X alkalommal, különböző fotókról és egyebekről, hogy olyan fotbalmérkőzéseken, ahol beengedtek nézőket, hát ott nyilván nem lehet ugyanúgy betartani a szabályokat, az emberek nem is gondolnak rá, mondjuk egy színházi előadáson, vagy egy moziba. Mondod benne csöndesen mondom, hogy az egy óriási különbség, hogy száz emberről beszélünk, vagy ha nem lesz 20 ezer, akkor tízezerről. Csak szeretnék konkrétumokat mondani, tilos megállni szeptember 22-én, hát ezen már túl vagyunk, 8 órától 25-én 18 óráig, az viszont még előttünk áll, tehát ez holnap hatig. Tehát nem is érti az ember, hogy ez, ez, ezek hogyan vannak összefüggésben. Mi van holnap hatig? A dobuca mindkét oldalán, az Erzsébet körút és a Hársfa utca között, a mint mindkét oldalán, a dobuca és a Király utca között, a Király utca mindkét oldalán, az Ötvös utca és az Erzsébet körút között, az Erzsébet körút 43-49-es szám előtt, és aztán további részletek olvashatók még a rendőrség honlapján, most az egészet nem fogom felolvasni, de akkor én azt jól értem, hogy ezt te se érted. Ezt nem lehet érteni. Hát, lehet, hogy azok, akik elrendelték ezeket a várakozási tilalmakat, azok tudnak valamit, amit se, te, se nem tudunk, de innentől fogva vagy csak spekulálni tudok, azt meg nem szeretek. Sajtelmem nincs, hogy mi értelme van ennek az egésznek. Kapszolódjunk de, hát egy tegnapi meg... Facebook bejegyzéshez, megmaradtunk a koronavírus járványnál, megmaradtunk a rendelkezéseknél, Anélkül, hogy politikai vizekre akarnék evezni, nem mintha egyébként ez engem olyan nagyon zavarni, és te egy olyan nagyon félős kisfiú lennél, de te mit szólsz a Márki Zajnak, ha egyáltalán olvastad azt a bejegyzését, amiben önkormányzati helységeket és olyan e, ingatlanokat ajánl fel esküvő céljára, ahol egyébként akár többen is lehetnek abból adódóan, hogy kiátsza, vagy én nem tudom mi erre a megfelelő kifejezés, de azon kívül, hogy ezzel Márki Zajnak sikerült észrevétetnie magát, én frankon nem értem, hogy ezt tulajdonképpen miért csinálja valaki, aki jelen pillanatban úgy tűnik, hogy még igen jelentős politikai babérokat akar learatni, lehetséges, hogy ezen az úton gondolja ezt megvalósítani. Nekem így hát a nézők látják, hogy elkerekedik a szemem. Én ezt nem tudom, sejtelmem nem hogy mozdak a polgármester volt egy dolgot tudok. De ez nem csak arról szól, hanem, hogy 11 óra után is ott lehessen maradni, tehát ezek a szempontok is jelentkeznek még, mielőtt félre tájékoztatlak. Ezek nem találkoztál a hírrel. Láttam ezt, a így csak azt akartam hozzáállítani, hogy örülök, hogy a polgármester úrnak ez a legfőbb hogy lehet 11 után esküvőket tartani. Szerencsés helyzetben azt kell, hogy mondjam, hát nem akarok panaszkodni, meg nem is fogok, de nekünk a helyzetékerületben mér némileg, és ezt ironikusan mondom, súlyosabb problémáink van. Mesé. Hát például, például az, hogy lassan minden bevételünk eltűnik, el kell készíteni a 2021-es költségvetést. Lehet-e látni az iparűzési adót, vagy szemüveget kell venni hozzá? Sem semmit nem lehet látni, hogy az iparőzési adót, pénteken a kisambrós és tütőkat a főpolgármester helyettesek tartanak majd egy tájékoztatót a főváros vonatkozásában, az iparűzési adó jelenlegi helyzetéről, vagy megbecsülési lehetőségéről, akkor talán kicsit többet fogunk látni, de hát borzalmas bevételkiesések vannak, mert miközben a szociális kiadások nyilvánvalóan nőnek, nyilván vannak állandó kiadások is, amiket minden körülmények között eszközölni kell be kell szereznünk a védekezéshez további maszkokat, fertőtlenítőszereket, egyebeket. Tehát azt kell, hogy mondjam, nem akarom eltúlozni, de a helyzet lassan kezd drámaivá válni. És a legrosszabb az egészben az, ez a teljes bizonytalanság. Tehát azok a kollégák, akik mondjuk már két évtizede benne vannak a közigazgatásban és az önkormányzati világban, ők mondják nekem azt, hogy ilyen helyzet még soha de soha nem volt, hogy ilyen bizonytalan és kiszámíthatatlan lenne a pénzügyi helyzet, és hát ebben a helyzetben egy felelős költségvetés csinálna a következő évre, meg kell mondjuk hogy ez egy picit nagyobb probléma, mint hogy 11 után lehet -e folytatni a lakodalmat, vagy sem. Vessünk egy másodperccel tekintetünket a buli negyedre. Mit gondolsz az ottani helyeket illetően, nem mintha agódnot kellene érni? de akár aggódhatsz is értük, hiszen az követően, hogy egy rendezett be, vagy sokkal rendezettebb viszonyában, mint korábban, neked egyáltalán nem érdeket, hogy ők tönkre menjenek. Mindaz, ami most van, és most nem vitatom a 11 órás zárás jelentőségét, ugyanez Londonban 10 óra, van egy védekezés, van egy módja, alapvető probléma a vírus, az, hogy ellene hogyan védekezünk, az természetesen további beszélgetésnek adhat talajt de most éppen nem ezt akarom cifrázni, de van-e benned agodalom a tekintetben, hogy a drámai forgalom kiesés, ha egyébként van drámai forgalom kiesés, hogyan fogja megrostálni a budi negyed vendéglátóipari helyeit, de ha úgy gondolod, akkor ezt kiterjeszthetjük egész városra. Hát ami a egyrészt nem, térek ki a Én nagyon agódom a vendéglátóhelyek miatt, mert senkinek, ahogy te mondtad, senkinek nem érdeke az, hogy ott a vendéglátóhelyeknek a döntő többsége tönkre menjen. hiszen értem én, hogy nagyon sokat fejében a Buli-negyed mondjuk a kocsmaturáktól és az üdöltöző külföldi turistáktól asszociálódik, vagy kapcsolódik össze, de hát ez igen nem erről van szó. Az a negyed, amit ilyen kulturális negyedé szeretnénk változtatni, az egy jelentős bevételi forrás az ön és egy nagyon fontos gazdasági tényező, arról nem is beszélve, hogy hát embereknek az ezreit lát munkával, tehát hogyha ott valami borzalmas összomlás következne be, annak nagyon-nagyon jelentős következményei, szociális és gazdasági következményei lennének. Plusz hozzá kell tennem azt, hogy minden alkalommal elmondok, hogy város azért van egy speciális helyzetben, mert nálunk a szolgáltatások a meghatározó ág, jelentik a meghatározó ágazatát a gazdaságnak. Tehát nem, nincsen, nem tudom én, Hankok, nincsen Suzuki, nincs egy nagy autóösszeszerelő műhelyek, hanem apró szolgáltatásokra épül a kerület, és a kerületben élő embereknek az egzisztenciája. És itt gondoljunk a fodrásra, gondoljunk a manikűrösre, a kozmetikusra, a nem tudom én kire. Ezek kis vállalkozások. Na most ezeknek már most a jelentős része nagyon nagy bajba és nagyon nagy veszélybe van. És hogy ez így fog folytatódni, akkor ez a probléma még nagyobb lesz. És azt, hogy mondjam, azt hiszem, előbb mondta egy ilyen mondatot, hogy nem akarsz politizálni, akkor és se fog politizálni. Nem, nem, azt mondta, nem, mintha aggódnék, azt mondtam, most mindjárt hozzá de. de, de de csöndesen mondom, hogy az, amit a kormány ilyen gazdasági fellendítő intézkedésekként nevezett meg, hát az körülbelül a semmivel egyenlő, itt egész más újfajta innovatív megközelítésekre van szükség. Én nem vagyok gazdasági szakember, tehát ezt nem tőlem kell várni, de nekünk most lassan, nem lassan, hanem nagyon gyorsan el kell kezdeni azon gondolkozni, hogy mi önkormányzati kereteken és az önkormányzatoknak adott törvényes kereteken belül mit tudunk ezeken az embereken, ezeken a gazdasági segíteni. A gondolja F. Gustáv betelefonálhat, tenep nekem egy e-mailt, nem volt túlságosan barátságos, és mindegyiszt azzal volt kapcsolatos, illetve feltételezem, hogy azzal volt kapcsolatos, hogy rész, részletében találkozott azzal, amelyet itt most ö, nagyobb ö, vagy távolabbról mutatok, mely szerint szeptember 21-től kezdődik a forgalomcsillapítás második szakasz a belső Erzsébetvárosban, és annélkül, hogy felolvasnám az összes részletet, mert azzal megint ö, sok időt vennék el, független attól, hogy természetesen <gül> van jelentősége, a Király utca iránya megfordul a Kisdőjófa utca és a Nagy Kémező utca között, amivel lehetett a Kisdiófa utcát. A Király utca Kiskörút felüli végébe a Rumbasembesi utcai mélygarázs lehajtójától csak engedélyen lehet behajtani. Az engedély kiadásával kapcsolatban habarosabban, bűvebbet is lehet tudni. A Kádi Gyula utca közlekedési iránya megfordul egyúttal, új hulakútvonal alakul ki, a, ne fulladj meg, a Paulai utca, Székelymiá utca, Király utca, Kádi Gyula utca útvonalon, és a Klauzál utcát azért nem mondom, vagy a Klauzál teret, mert arra még külön szeretnék szót e, e, ejteni, e, és szó esik a parkolósávokra, hogy ez átkerül egy másik oldalra, e, te, aki polgármester vagy, és kívülről fújnott kell, mit gondolsz, hogy ezek átmenetileg, hiszen korábban éppen hogy forgalom zavart okoztak, tehát ezek az intézkedések éppen ezeket akarják megszüntetni. Most ezek az új szabályok vajon minél gondot okozhatnak az ott élőknek és a továbbra is ott haladóknak? A, ugye válaszunk kettő vagy három a kérdést. Először általánosságban. Én pontosan értem azt, hogy minden ilyen, ez egy nagy jelentőségű változás. Sok, kem, soka, sok embernek az életét érinti a minden, mármint a forgalomcsillapítás, az emberek mindennapi életében is érintő és mindenféle következményei vannak. Tehát én értem, hogy vannak emberek, vannak több lakók. Akik ezt az egészet utálják, a polgármesterrel egyetemben. Én ezt természetesnek tartom, és azt gondolom, hogy jó, hogyha van minden esetben ellenvélemény. Én is föl tudnék olvasni azonban olyan e-maileket, leveleket, amelyek megköszönik, hogy ez a dolog van, és hangsúlyozzák, hogy milyen fontos, mennyivel jobban élnek, mennyivel biztonságosabban. Tehát lássuk világosan. Ez nem egy olyan dolog, hogy ezt mindenki elutasítja. Van egy nem. kisebbség, aki ezt nem szereti, és van egy többség, aki ezt szereti. Ez az egyik része a dolog. A másik része a dolognak, hogy valamelyik nap valamelyik lakó azt mondta, hogy hogy van az, hogy a polgármester dönti el azt, hogy melyik utcát zárják le, és hogy húzogatja a nyilakat a térképen. Na most jelentem, hogy én nekem ahhoz, hogy az egyik utcának ebbe az irányba egy irányba, a ez másik, másik irányba, ez nekem semmi köze nincs, ez szakemberek csinálják. Ma délután, Öttől tartunk egy online, online fórumot. fórumot, ahol a lakók pontosan ezeket kérdezhetik meg. Ott lesznek a vezető szakemberek a BKK-tól, a Budapest közúttól, és majd elmagyarázzák, hogy ez miért van így, ahogy van. De egy dologban, tehát egy tévedés ne kövessünk el. Tehát, hogyha elfogadjuk, hogy ők a szakemberek, akkor el kell fogadnunk azt, amit okay. javaslunk. Ugye ez most egy próba, szándékosan nem azt mondtam, hogy teszt talán még másfél hónapig tart, Számíthatnak-e az ott élők, vagy az arra közlekedők még további változtatásokra? Nem, most október végén nincs további változtatás, nem lesz semmi, egyébként azt, már tényleg nem lehet elviselni. Eleve mondtuk, hogy középen egyszer valahol, uh -huh. már, mint ennek az augusztus óta eltelt időszak közepén lesz bizonyos módosítás, amit a lakók kértek, ezeknek a módosításoknak a döntő részét... Ezek az, az, az észrevételek szándékosan nem pan, azt mondtam, ezek valójában hova futottak be? Vigy betutottak az önkormányzathoz. És ezt továbbítottatta a BKK-nak? Ezt mi összegeztük, volt a BKK-val, benne a fővárosban egy egyeztetés, a BKK és a közút vezetőivel, Soproni Tamással, hatodik jelöti polgármesterrel, a főváros képviselőivel én voltam ott, és akkor ezeket elmondtuk. És ennek alapján a szakemberek elvonultak az irodáig mélyére, és megalkották, megcsinálták ezt a szóval igen? Rendben van. Azt kérdezem tőle, hogy a klauzáltéri szemétszedés mennyire volt eredményes, és ezt egyebek között azért is kérdezem, mert ugye a tarlósféle város nagyon sok kritika érte, hogy szemetes, Hát ha most megnézzük, akkor nem lehet megmondani, hogy Talós István vagy Karácsony Gergely-e a polgármester, mert a város szemetessége már, mint az ember szabad szemmel érzékel, empirikus kutatást nem végeztem, csak arra hagyatkozom, amit tapasztalok. Abban se romlás, se javulás nem tapasztalok, abban ugyanazt látom, amit korábban. Ugye mi a klauzátéren nem azért takarítottunk, hogy mostan nem tudom én, valami nagy politikai tettet hagytsuk még, hanem azért, hogy én azt szeretném, hogyha az a lakók az itt élő emberek involválódnának, részt vennének a kerület életében, én nagyon szeretném, Mennyire a voltak a aktívak? Voltak többen, most már meg nem, az összességében voltunk talán 20, voltak önkormányzati képviselők, ott volt az egyik alpolgármesterasszony asszony is, tehát voltunk többen, helyiek is voltak, lakók is voltak. De amit igazán mondani szeretnék ezzel kapcsolatban, hogy ugye én azt szeretném, hogyha lennének olyan kezdeményezések például, hogy a Klausáter környékén lakó emberek azt mondják, hogy mi örökbe fogadjuk a Klausáteret, és gondoskodunk arról, hogy ott időről időre takarítsunk, szépítsük, mi is most fogunk egy ilyen Indítani. Tehát, hogy szeretném, hogyha az emberek érezzék, hogy nem az az egyedüli dolog, hogy az önkormányzatra mutogatunk, hogy miért van itt annyi kosz, hanem arra is gondolnak, hogy mi is vállaljunk felelősséget azért, hogy a környezetünk legyen egy kicsit rendezettebb és tisztább. Én nagyon szeretném, hogyha a környékbeli lakók, hogy mondtam, örökbe fogadnánk a klauzáteret, okay. és akkor ők gondoskodnának egy kicsit, hogy ők is gondoskodnának jól egy kicsit. Tehát beszéltünk, és szó volt kívánságlistáról a szó átvit értelmében, kimiről e, fog beszélni ki, mit szeretne szóba hozni. Novák Katalin megnyilvánult a hírtelevízióban még a múlt hét péntekén újabb mérföldkő előtt áll az otthonteremtési program, amelyben olyan módon nyilvánult meg, ami téged arra vett rá, hogy tollat ragadjál, de ez ma már egyébként a számítógéphez való ülést jelent, és meglehetősen indulatosan, de talán érthető Függetlenül attól létrejönne a találkozó közted és Novák Katalin között, Novák Katalin és közted, mert így udvariasabb arról írsz, hogy a miniszter asszonynak nagy valószínűséget, nagy valószínűséggel. ezt én mondom, ezt te nem írod, halványsejtelme sincs arról, hogy az emberek milliói hogyan, milyen körülmények között élnek, és itt valójában a program és az új lakásépítés között teszel számos különbséget. Itt levittem a hangsúlyt, és te jössz. Uh, ugye először is nagy valószínűséggel nem lesz ebből a találkozóból semmi. A kormány tagjai nem szoktak érdeklődni a tényleges történések iránt. Pont egy, pont kettő. Uh, ugye a, uh, a miniszterasszony azt jelentette be, uh, hogy ebbe az új soha nem látott otthon teremtési programban nem a szociális bérlakásokat, hanem a saját tulajdonú otthonokat fogják támogatni. Na most szerintem nem kell hozzá különösebben magas végzettség, hogy belássuk, hogy ebben az országban az emberek millióinak esélyesik arra, hogy saját tulajdonú otthonhoz jusson. Mert hogy nincsenek meg azok az anyagi, gazdasági, pénzügyi feltételek, amik ahhoz kellenek, hogy ő vegyen egy lakást, vagy építsen egy házat magának mondjuk vidéken. Nem lehet ezeket. Tehát csak hitelből nem lehet lebonyolítani, mindenkinek szüksége van egy meghatározott tőkére. A tetejével egy bizonyos fizetési kategória alatt, vagy egy bizonyos jövedelem szint alatt még csak hitelt kap az ember. Tehát ez semmi másról nem szól, mint a felső középosztálybeli családok támogatásáról. Ami tőlem akár történhetne is akkor, hogyha ezzel párosulna, egy olyan bérlakásprogram, az egész országra kiterjedő bérlakásprogram, ami pontosan azoknak az embereknek nyújtana otthonteremtési lehetőséget, akiknek más lehetőségük erre nincsen. Az egyszerűen elképesztőnek tartom politikailag, de morálisan is, hogy, hogy kineveznek egy új minisztert, aki ide egyszerűen az embereknek a döntő többségével nagy részéről, Tudomás sem vesz. És egyetlen szót nem mond azzal kapcsolatban, hogy milyen otthon teremt azoknak az embereknek, akik nem jutnak saját tulajdonulakásokon. És ezért mondtam azt, hogy itt van Budapest jellős közepe, a hetedik kerület, jöjjön ide a miniszter azt, hogy is nézze meg, és nézzen azoknak az embereknek a szemébe, akik mondjuk 30 vagy 35 négyzetméteren laknak, vagy 28-an, akik akiknek esély nincs arra, hogy ezekből a lukakból kijöjjenek. Nézze meg, hogy az önkormányzat mit erre és milyen erőfeszítéseket tesz, hogy emberhez méltó körülményeket teremtsen az itt élőknek, és ha ezt látja, akkor méltóztasson a nagy otthon teremtési programból néhány milliárdot erre a célra nekünk átadni. E, azt kérdezem tőled, hogy én jól látom el, hogy te kilenckor bemész egy nagy terembe. Viszony, hogy jól látod, most mindjárt el is indulok. Ami azt jelenti egyébként, hogy akinek meg kell egy 5 bajjuk, Ami azt jelenti, hogy akinek meg kell egy gyógyulni, az meggyógyult és megtartható a közgyűlés? Azt jelenti igen, hogy ebben a pillanatban határozatképes a testület, tehát a múltkor elmaradt betegség miatt elmaradt ülést, azt most változatlan renddel, most 9 órától megtartjuk igen. Azt kérdezem tőled, hogy a kettes pont az Erzsébet város közteletein a járművel várakozás rendjéről a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárásai és módosítása, az már az a bizonyos dolog, amiről írnak, magyarul annak megtörténte a fővárosi előkészítése, vagy ez még nem az, ugye ez a díjaknak az emelésével lett volna kapcsolatos? Ez még nem az nincs, még fővárosi megegyezés és fővárosi egészség. Azt jól érzékelem, hogy az várat magára? Azt jól érzékeled, igen, hogy várat magára, de hát, hogy mondjam, nem tudok más mondani, csak ezt a rossz szöveget, hogy dolgozunk rajta, és előbb sikerül. Az üzletek éjszakai terjed. nyitvatartási rendjéről szóló ötös program az valami olyat rögzít, ami eddig nem volt rögzítve? Nem, hát ugye el az előbb már utaltál, ugye mi nekünk volt egy kidolgozott rendünk a nyitvatartásra, a teraszokra, a vendéglőkre és minden egyebekre. Ezt a miniszterelnök még az a rendelet, hogy 11 órakor mindent be kell zárni, keresztülvágta, és ezt most muszáj ennek megfelelően utána szabályoznunk, ha így kell fogalmaznunk, hiszen a korábbi megállapodásokat a miniszterelnöki rendelet érvénytelenítette. Útra vagy vagy útra vagy engedve útra bocsájtani, ezt nem Nagy tudlak, tűnik. mert az azt jelenteni, mintha rendelkezési jogosítványai mi lennének fölötted, de nincsenek. Még egyelőre nincsenek. Nem, később se lesznek. Köszönöm szépen, nekem elég Köszönöm. saját magam. Köszönöm, Köszönöm szépen, szia. Önök Müller Pétert hallották, a hetedik kerület polgármesterét. A beszélgetést a hetedik kereti önkormányzat támogatta. Közben Mentzer Tamás visszajelzett, hogy megkapta az SMS-et, és az volt a kérdés, hogy visszanézhető-e az a beszélgetés, vagy visszahallgatható. Természetesen igen, ezt majd rövidesen elküldöm neki SMS-ben. Amennyiben gondolják, akkor hozzászólhatnak az eddig elhangzottakhoz. Halvány, lila, gőzöm nincs, hogy mit lehet hozzászólni, de hát önök bármilyen csodára képesek, és bármilyen más ügyben is e, megszólalhatnak. Nem lesz rá hosszú idejük. Rövidesen kapcsolom önöknek, Györgyevics Benedeket, aki szerintem majd kiderül, hogy már bent van-e a hivatalában, vagy online dolgozik. 061 87 ma is 2020. szeptember 24-én csütörtökön 2 perccel vagy valamely több mint kettő perccel 8 óra előtt. A 187. 0877. Nem mondom el háromszor. Korát Péter, mert beszéltél róla, Egonal csak megerősíteni, hogy ő tényleg nem mondta ki azt, hogy elmegy, hanem Orbán vitóra utalt, amikor a. Elnézést, munkat. nem elég az, hogy valamit kitaláltam, én ezt már tegnap is megírtam neked. Tehát most érted, valami olyasmiről beszélünk, amire lehetséges, hogy onnan nem derült ki, én mégis megéreztem, és elmegy. Tehát ezt követően Jó. van valami új novó abban, amit ne, elmondtál? Nem, nem, nem, tehát nem. Akkor nem meg ne keressünk a, ott, ahol nincs. Szeretném elmondani, és ezt neked is mondom, Péter, hogyha minden igaz, én legalábbis erre törekszem, hétköhöz egy hétre fogom pár nappal a születésnapja után felköszönteni a 20 éves kejfejöntsébe. Aki csatlakozni akar hozzá, azt tegye meg milyen körülmények között, hogyan fogalmam nincs, nem fogok nagy feneket keríteni neki, azt a hétfőt valószínűleg csak ezzel töltöm. 861-877-0877. Óhaj, sohaj, panasz. Ahogy ezt annak idén az Apácai Gimnáziumban valamelyik tanár mondta, de meg nem mondom, hogy melyik. Ha másodperceken belül nem telefonálnak, akkor én fogok telefonni, és akkor már hiába hívnak. jó ja. Gyureget lehet? A vonalban Györgyev is veledek a beszélgetést, a város ZRT támogatja. Um. A múlt héten volt, holnap lesz egy het egy vita, Bál László miniszteri biztos, rosszul mondtam, hogy kormánybiztosnak lett mondva, és most csak miniszteri biztos. Ez Horváth Csabát is meglepetésként érte, de őt érheti meglepetésként, én rosszul nevezte meg, és horvát csaba között nagyjából hárnyed órában, telt el, ez egy értelmetlen mondat volt, tehát 45 percet vett igénybe, ki a legvége a tévéműsorból, egészen más keretek között, egészen más hangvételben zajlott ha egyébként téged érdekel akkor szerintem visszakereshető a Spirit rádió honlapján érdemes megnézni, mert távlatosan azért az embert inkább feldobja, mint amit egyébként néhány nappal korábban az egyenes beszédben láthatott. Hallottam mind a kettőt. Nekünk volt egy kevésbé jó hangulatú beszélgetésünk, amihez senkinek semmi köze nincs, de hogyha olyan hangulatú beszélgetéseket lehetne létrehozni színfalak mögött és színfalak előtt, mint ami egyébként akkor ott Horváth Csava és Bár László, Bár László és Horváth Csava között zajlott, azért neked is kevesebb redülne lenne a homlokodó, miközben téged alapvetően nem szépészeti jogból szoktalak megszólítani azért nagyon érdekes ennek a dinamikája, hogy hogyan alakul a Liget Budapest projektről a közéleti diskurzus, mert azért emlékezhetünk arra, hogy 2014 15 ben sokkal akadémikusabb, inkább a múlt hét péntekihez hasonló beszélgetések zajlottak a Liget körül, és aztán a 2016-os események voltak azok, amik annyira eskalálták a helyzetet, hogy onnantól kezdve mondjuk a finom lelkűeknek már semmiképpen nem való beszélgetések kerültek inkább előtérbe, és inkább kinyilatkoztattak a szereplők, azt hiszem, hogy mindkét oldalról. De jó volt hallani, hogy megint egy értelmes beszélgetés zajlott az egész nyugati világ legjelentősebb kulturális fejlesztéséről. Igen. Ma a két területet fogunk érinteni, kezdjük előbb a látogatottsággal. Azt kérdezem tőled, jelen pillanatban milyen objektumai, nem katonai értelemben vannak a Városligetnek, ahol egyáltalán képes arra a bonyolult nevű, vagy nem bonyolult nevű ZRT, hogy látogató számot mérjen, hiszen ahhoz valami kekerekkel. Igen. Ha nagyon röviden akarok válaszolni, akkor a kutyás élménypark a... Hogy működik ez? ez, ez tehát ho... nem, nem hogyha ilyen szolgálati dolgokat szeretnék megtudni, de hol működik ez az izé, ami méri ott a látogatottságot? Különböző módszerekkel, de mondjuk a városligeti nagyjátszótérnel lehet a legtisztábban látni, ugye ez egy az építési szabályzat szerint maximum 1,2 méter magas kerítéssel elkerített játszótérről beszélgetünk, ahol belépési pontok vannak, ezt a köznyelvben ajtónak hívjuk, és ezeknek az ajtóknak a tetején egyébként egy optikai szenzor került elhelyezésre, ami az áthaladások számát, méri, körülbelül 95 os pontossággal. Oké, okay, annak idején, amikor ez telepítve lett, akkor mi volt a cél? Pontosan ez, hogyha beszélgetnek róla, A ah, egyébként azt kell mondani, hogy adatoljuk, hogy ez, ez iránt valaki is érdeklődés mutat, akkor azt lehessen mondani a miniszterelnöknek vagy Fialajárnosnak tetszés szerint, hogy drága uram, hölgyem, lehet még női műsorvezető is, vagy női miniszterelnök, e, e, jogos a kritika, de hát ennyien mentek el, azért ez mégiscsak jelent valamit. Nem, nem emiatt kerültek ezek telepítésre. Talán amiatt, um, hogy adott esetben ne esenek többen egy helyen, mint amennyit optimálisan ott fogadni lehet? Ugye kevesebb szó esik róla, de a Városligetnek nem csak a fejlesztése, hanem aztán 99 évig az üzemeltetése is a Városliget uh -huh. tartozik. És ahhoz, hogy az üzemeltetést optimalizálni lehessen, nagyon nem mindegy, hogy milyen terhelésre kell felkészülni. Az, hogy heti szinten ezer vagy tízezer uh -huh. gyerek látogat mondjuk egy játszóteret, ez, Ez költségvetési kérdés valójában? Költségvetési kérdés alapvetően, hogy hány üzemeltetési szakembert, azok a szerződések, uh -huh. amit mondjuk a játszótér takarítására, a játszóeszközök karbantartására köttetnek, hosszú távú szerződések, azoknál hogyan tudunk számolni? Mennyi idő kell te... elteljen ahhoz, hogy az ember tudhassa azt, hogy egyébként ezt majd milyen módon kell rendszeresen éveken keresztül üzemeltetni? De nagyon nehéz a liget esetében erre a kérdésre válaszolni, mert nyilván itt a szinergikus hatások azok uh, elég jelentősek, tehát uh, nyilván a nagy nagyjátszótér, vagy mondjuk a Milleniumháza esetében mm. ez még egy a világosabb példa, a Milleniumházának a látogatottsága feltévede nem megengedve, nem ugyanakkora, amikor megnyílik a park közepén, hogy mm, még kivitelezések zajlanak, vagy pedig majd az Új Nemzeti Galéria, vagy éppen a, a Magyar Zeneháza, vagy a Néprajzi Múzeum um, irányából is megközelíthető, úgyhogy szeretnénk ezt egészen tisztán látni. személyesen azt gondolom, hogy körülbelül három évnyi trekrekord után lehet azt mondani, három lezárt üzleti év után, hogyha úgy tetszik, hogy ez nagyjából ekkora terhelést jelent az épületeknek, mondjuk egy időszaki kiállítás az ilyen terhelést, olyan terhelést, amolyan terhelést ad egy intézménynek, egy épületnek, vagy egy parkelemnek éppen. Azok a számok, amelyeket egyébként az érti a rendelkezésre bocsájtott, azok vajon milyen e, periódusnak a számai? Ugye e, a Városlegeti Nagyjátszótérnél több mint 360 ezer látogatót tüntettek fel a Kutyás Élményparkból, majdnem félmillió millió látogatót, a sportcentrum szeptember harmadikai nyitása óta már több ezeren sportoltak itt, illetőleg 350 felett van a pályafoglalási regisztráció. Ugye itt vannak teljesen objektív számok, és vannak, vannak becslések. Tehát mondjuk a nagyjátszótér, vagy a sportpályafoglalatás, vagy a Millennium háza vagy éppen a kutyás élményparknál ezekkel a különböző technológiailag is támogatott módszerekkel valódi képet tudunk kapni, mondom 95%-os biztonsággal. De milyen Biztonsággal. Ez ugye megnyitás óta, Há. tehát a, a Millennium háza és a nagyjátszótér az 2019. október 26-án nyitotta meg a kapuit, hogy aztán a Covid miatt kényszerű szünetet tartsunk mind uh -huh. a kettőnél, tehát ugye már fizikailag zárva voltak, közepétől fizikailag zárva voltak, és ha jól emlékszem, akkor valamikor április vége május elején jártunk mint a nagyjátszótéren Horváth Csaba polgármester úrral, és állapítottuk Ilyen meg arra. közösen, hogy a biztonságos üzemelés. Egy másodperc, nem mint hogy eddig nem kérdeztem volna közben, akkor, amikor ezek a projektek vagy projektek megszülettek, akkor ezekre egyébként feltételezem, legfeljebb nem volt publikus, volt eleve kitalálva nézőszám, nézőszám tehát szám. Ha volt, akkor ezek az adatok beleértve a szinergiát és beleértve a Covid-ot, amelyek jelentős különbséget tudnak okozni, mennyire harmonizálnak azzal, ami egyébként az elképzelés volt, ha egyetlen ilyen számok léteztek. Léteztek természetesen előzetes becslések, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon vegyes a kép. Tehát, hogyha igazán őszinte akarok lenni, nagyon könnyű menekülő <coughs> út lenne, ha azt mondanám, hogy mindenben korrelálnak, és pontosan annyian jönnek, mint amennyit terveztünk. A nagyjátszótér esetében mi egy heti tízezres számmal számoltunk. Ez egyébként nagyjából stimmel is, 10-12 ezer látogatója van, a nagyjátszótérnek heti szinten, nagyon függ egyébként az időjárásról, tehát nyilván ezek összekötődnek, illetve hát nyilván a Covid ilyen szempontból, vagy mondjuk a Covid első hulláma utáni időszak, amikor még nem volt iskola, akkor szintén egy nagyobb terhelést láttunk, de nagyjából ezekkel, ezekkel a számokkal találkoztunk. Zárójában jegyzem meg, hogy a ligetben lévő intézmények közül a Szépművészeti Múzeumnak, vagy a állatkertnek a számait, azt korábbról is részletes bontásba ismertük, és engem személyesen is mindig lenyűgözött az, ahogy az állatkertben ezeket a számokat vezették, és ugye ott nagyjából az látszott, hogy az állatkert évi egymilliós látogató számának egy meghatározó hányada az a tavaszi és őszi hétvégékre koncentrált, tehát most ha egy kis túlzással azt tudom mondani, hogy 8 kötőjel 10 darab hétvégén uh -huh. van a látogatottsága, az állatkertnek, úgyhogy ezért volt rengeteg küzdelem még versenyi Miklós részéről, hogy nagy rendezvény ezeken a tavaszi hétvégéken ha lehet, akkor ne jöjjön a ligetbe, vagy hogyha jön, akkor oly módon jöjjön, hogy ez ne zavarja az állatkertnek a látogathatóságát. Mondjuk egy futóverseny és egy egy szép uh, tavaszi hétvége, ha ez szép tavaszi hétvégén esik, akkor nem tudnak elmenni az állatkertbe, nem tudnak leparkolni. De visszatérve a ligetnek a számaire, tehát a, a játszótérnél nagyon uh, korrelált. A Millennium házánál minket alapvetően meglepett, uh, ez a léptékében, uh, most már konvergálunk a 100 ezer egyedi látogatóhoz, aki belépett bármilyen szándékkal a házba. Tehát ez nem mind a kiállítást akarta megnézni, nem mind csak kávézni akart, van, aki csak bejött és csodálkozott, de átlépte a házának a kapuját. Megmondom őszintén, hogy nem számoltunk, nem számoltunk ennyire magas számmal. Ugyanakkor azt gondoltuk, hogy mondjuk a délelőtti idősávokban az iskolák, per a nyugdíjasok egyensúlyűrűbben fogják látogatni a kiállítást. Kiderült, hogy ez is inkább a délutáni órákra vagy a hétvégékre sűrűsödik. A látogatottság és az amortizáció azok gondolom, hogy valamilyen módon korrelálnak adódik-e ebből egyébként bármi. Mert ugye éppen a kutyás élménypark kapcsán sokszor érte szó a ház elejét, hogy azok éppen milyen állapotban vannak, amire te hiába mondtad azt, hogy hát ilyen látogatottság mellett van olyan átmeneti periódus, amikor nem azt a képet mutatják, mint amit eredetileg, ahhoz, hogy aztán ezt az alakjukat visszanyerjék, ahhoz egy olyan felújítás szükséges, ami ilyen látogatottság mellett elengedhetetlen, tehát ez egyszerre kritikálja, és egyszerre dicsérete a parknak. Ugye fontos megjegyezni azért, hogy a Kutyási Elmény Park még a legamortizáltabb állapotában is valami nagyon különleges dolognak számít, nem csak a négylábúak, hanem azt hiszem a gazdáik számára is, és erről tényleg rengeteg írásbeli visszajelzés is érkezik hozzánk, de valóban így van, hogy pont a kutyás élményparknál egy extrém túlterheléssel találkozunk. Ez nagyon érdekes, mert ez azokból a beszélgetésekből, ami a tervezés során a kutyásokkal lefolytatásra került, ez nem volt egyértelműen kirajzolható. Tehát ott a diskurzus folyamatosan arról zajlott, hogy vajon a Városliget egészében megmarad-e a szabad kutyázás, mert ugye mindenki attól félt, hogyha itt bármilyen tematikus kutyás park felépítésre kerül, hívják ezt kutyás élményparknak, vagy hívják a ezt másnak, ez nyilván nem történhet másért, mint hogy máshonnan kitiltásra kerüljenek. És nem hallatszottak ki azok a hangok, akik egyébként is, vagy kevésbé hallatszottak azok a hangok, akik úgy gondolkodnak, hogy nekik komfortosabb hogyha a kutyájukkal egy zárt területre mehetnek, ahol zsilipes a beengedés. Ezért nem számoltunk ekkora terhelésre, és nem számoltunk ekkora koncentrációval, de azt tudtuk, hogy például most a parképítés immáron harmadik ütemében éppen folyamatban van egy újabb kutyás élményparknak az átadása, ami közel hasonló méretű, mint az előző. Ez ugye nem a Hermina út mellett, hanem az ajtósi Dürer sor mellett lesz megtalálható a kettő, azért nincs végtelen távolságra egymástól. Úgyhogy ö, matematikai diploma nélkül is, és a valószínűség számítás részletében való elmerülés nélkül is lehet a, arra számítani, hogy valószínűleg csökkenni, ö, feleződni fog az egy kutyás élményparkra terhelés, és hogyha igazak, azok a számok már pedig igazak, amit az elmúlt időszakban a kutyás nyitva tartása óta mérünk, most nem tudok pontos hónapot mondani, hogy mióta, de a nyitvatartás óta, Elértük most már a félmillió négy lábút, aki a kutyás élményparkba látogatott, hogyha ez lefeleződik, akkor a terhelés pont annyival fog csökkenni, hogy az amortizáció az sokkal kezelhetőbb lesz, és üzemszerűen fog tudni működni. És remélem, hogy többet fogja a szebb, füvesebb arcát mutatni. De ez megint nagyon időjárás függő, hiszen egy komoly eső után, hogyha ott megjelenik három Dándog és négy hegyi, és ezek kergetőzni kezdenek, akkor nincs az a talaj ami megtartaná, hogyha ide olyan talaj terveztünk volna, mondjuk mulcsot, ami adott helyzetben kevésbé érzékeny erre a terhelésre, akkor a kutyák nem szeretnének szaladgálni, úgyhogy ebbe ez egy folyamatos... Az a számúra átadott anyagban szerepel az is, hogy dátum nélkül, hogy rövidesen birtokba vettük a sportolók a két kilométer hosszúságú rekordán borítású városlagetli futóköt, aminek ugye azért is van jelentősége, hiszen emellett a futókör mellett vannak azok a kerítés elemek, amelyeket a polgármester úr vagy polgármester urak kifogásoltak, miközben annak nem volt össze, vagy az nem volt összefüggésük semmilyen ingatlan fejlesztéssel, hanem a futókör, az épülő futókört védték, ráadásul nem az ajtósi dürer felől, hanem a városliget felől is, tehát az gyakorlatilag egy, egy méteres, vagy nem tudom, milyen széles talán egy méter sincsen szakaszt védett attól, hogy ebben az állapotában oda élő lény tévedjen leszámítva a bogarakat. Ez mikor fog elkészülni? Ez november 30-án veheti majd birtokban a nagy közönség. Ugye az fontos elmondani, hogy a futókör az, ami nagyjából még a tájépítészeti pályázatot megelőzően a Liget projekt tájépítészeti rehabilitációjának gondolatának felmerülésének időszakában már kirajzolódott. Ugyanis az világosan látszik, hogy nagyon komoly futó élet van a város Ligetben. Nyilván az összes többi sportfacilitást is örömmel használják, de a futás az egy, hogy a láb mindig kéznél van, tehát hogy azért az egyik legnépszerűbb sportról beszélünk. És hasonlóan a Margit szigeti futókörhöz itt futókör nélkül is elképesztően sokan járnak ide a ligetbe, ugye különböző digitális applikációkkal loggolják az arra érdemes futók az ő futó tevékenységüket, nem mindenki, de azért ez most arra nagyon nagy százalékban jellemző, hogy vagy órával, vagy telefonnal futnak, hogy világosan ki is rajzolódott az, hogy milyen méretű körökön futnak itt a Városligetben, erről nekünk egy átfogó képünk alakult, ezt kellett aztán a Garten Stúdiónak a tájépítészeti pályázatba implementálni, és így jött létre az, hogy egy pontosan két kilométer hosszúságú futókör az, ami itt a Városligetben megvalósul, ez egy picit rövidebb, mint az öt kilométeres Margit szigeti futókör, viszont jelentősen hosszabb gyakorlatilag az összes elérhető. És tudom maga, ki lesz borított, uh, borított futókörnél, és így van, ugye ki lesz világítva, mellette csapok lesznek elhelyezve, illetve a, a dózsa mégarás az legközelebbi ponton, illetve a Herminauthoz legközelebbi ponton egy bemelegítő zóna is kialakításra kerül, ahol futás akár a futás, előtt akár a futás utáni nyújtásokat el lehet végezni. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogyha akár a 6., akár a 7., akár a 14. kerületi vezetésnek van olyan építés technikai ötlete, hogy hogyan lehet egy futókört mondjuk kordonok nélkül felépíteni, hogy a kivitelezést hogyan lehet véghez vinni, akkor ezt javaslom, hogy ne tartsák magukba, mert nagyon... Jó, Pontos de magyarul, hogyha ez van. el fog készülni, ez a, ez a két sor, ez onnan el is kerül. Pontosan, és most is figyelünk arra, ezért is később adódik át, mint az egész sportfejlesztés, mert a az átjárhatóságot most is biztosítani kell, ez nem annyira könnyű, ugye? A Még egy dolgot szeretnék tőled kérdezni, a parkolásról át. volt szó, hogy arról beszélünk, de szerintem az átkörül a következő hétre, e, ugye, miután nem állna nekem jól, hogy úgy beszélgessek a városligetről, mint valami elméleti képződményről, így aztán mostanában rendszeresen közlekedem arra. Nyilvánvaló, hogy a mostani képsemben sem se emlékeztet arra, amilyen tegnap volt, és semben se fog emlékeztetni arra, milyen holnap lesz. De maradjuk az általad említett ivókutaknál. Kérdezem ugyanezt a szemetesekre, kérdezem ugyanezt a padokra. Tehát ugye, aki most kimegy a Városligetbe, az azt tapasztalhatja, hogy annak függvényében, hogy éppen mikor nyúltak hozzá, különböző jellegű padok, különböző jellegű ivókutak, különböző jellegű szemetesek vannak. Ez fennmarad-e vagy sem? Illetőleg a legújabb ivókutak, amiket én találtam különös tekintettel arra, hogy máshol is vannak ilyenek, e, mármint hogy ivókutak, hogy vajon az a legszerencsésebb-e, mert valahogy e, av avval nem voltam kiegyezve, ami a, ami a szemeteseket illeti abban, meg az ember azért nem tud mit mondani, mert vannak olyan szemetesek, amelyek lenyűgözőek, azok talán a legújabbak, és akkor az a kérdés, hogy a régiek eltűnnek-e. De ugyanilyen kérdés, a padok kérdése is, mert abból is legalább háromféle van a ligetben, és meg tudnám érteni, hogyha ezeket folyamatosan cserélnék egyfélére, de fogalmam sincs, hogy ezeknek mi a sorosat. Te valószínűleg jobban tudod. Igen, nagyon fontos vállalásunk volt, ugye és azt nem lehet elég sokszor elmondani, hogy a liget tájépítészeti megújítását, azt nem egy, hanem több ütembe hajtjuk végre. Magyarul nincs olyan időpillanat, amikor az egész város ligetet felújítás miatt körbekerítenénk, hogy aztán egy darab szallagátvágással lehessen átadni az egészet. Ennek az, ezzel az ütemezettséggel találkozol te, amikor erre rákérdezel, hiszen tulajdonképpen az ajtósi sor irányából haladunk a parkfejlesztéssel, hogy ahol a trollibusz keresztül megy a ligeten, a, a Zicsi sétányon át, végül az állatkerti körútig egészen eljutva. Nagyjából az kijelenthető, hogy 2020 év végéig szinte teljes egészében elkészül az ajtósi idűrés sor és az ICSI közötti része a Ligetnek. Ott már minden tájépítészeti attrakció beépítésre kerül, minden utcabútor, minden szemetes, minden egyéb kiszolgáló ö, intézmény, ö, az utak töredezettsége már megszűnik, a, olyan burkolatot kapnak, ami a végleges burkolat, a zöld felületek aként készülnek el, a fák telepítése. Már a tájépítészeti tervek alapján történik meg, aminek felbontásra kell kerülnie, a betonnak az felbontásra kerül. Itt már az új kukák, az új ivókutak, az új padok azok, amik uralják a teret. Folyamatosan haladunk a Liget projekt végére, teljes egészében megújult tájépítészetileg is a város Ez szintén a Gartennek a műve? A Természetesen igen, tehát teljes egészében ő tervezte. Uh, nyilván azok a kérdések, hogy mondjuk egy ivókút hova kerül elhelyezésre, uh, vagy a padok hova kerülnek elhelyezésre. Ezekből Ezekről. egyébként több lesz, kevesebb lesz, ugyanannyi lesz, mint volt? Több, mindegyikből. Tehát uh, jelentősen nő a közvilágítás a parkba. ez fontos hiszen azért a liget szezonalitását részben egészben az adja, hogy azért sötétbe élő ember nem téved be a ligetnek a közepére, vagy legalábbis nagyon bátornak kell lenni, vagy nagyon nagy kutyával kellett érkezni az elmúlt időszakban, hogy valaki egy ködös novemberi kedd éjszaka bemerészkedjen a liget közepére, úgyhogy a közvilágítás egy kritikus pont volt, a szemetesek kérdése kritikus pont volt, tehát hogy akkor is, amikor egy... Vidám tavaszi hétvégén extrém terhelést kap a Városliget, és nagyon sokan gondolják azt, hogy egy közparkba kell eltölteniük a hétvégéjüket, ami nagyon helyes, hiszen nekik értük épül akkor is a szemetesek bírják ezt a kapacitást, és ugyanez a helyzet mondjuk az ivókutakkal, vagy éppen a padokkal is. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, akkor egy hét múlva a parkolásról, illetőleg azokról a fejlesztésekről lesz szó, amelyetnek következtében egyszer valamikor évek múlva az átmenő forgalom is megszűnik a Városligatán. Így fog történni. Nagyon szépen köszönöm további legjobbakat. Ilyen én szép napot, ezek, ez ne, ez, ilyet tőlem nem fogsz hallani. Ez nem én vagyok. Szia! Szia! Önök Györgyev is Benedeket hallották, a Város Liget ZRT vezérigazgatóját, a beszélgetést a Város ZRT támogatta. Come on 061877, 0877, néhány percig, mert utána a dorkát fogom felhívni a változatosság kedvéért. 061877, 0877, óhaj, sóhaj, panasz, vagy amit akarnak, de hangban elmondható, el is énekelhetik. Ez is 0877 senki, merre hívok telefonálok. Öreggel tegeződni fogunk, vagy semmi? Értettem. Gyárfás a telefonban, de tiszteletteljes kérdésem, hogy történt-e változás azóta, hogy megjelent az írás... Hát változás... Én nem követem bevallom a kereskedelmi. Nem, hát változás a tekintetben, hogy erről önnek tetszett olvasni. Most az a kérdés, hogy meg is nézte. A műsort? Hmm. Hát azokat a, azokat a részleteket előtte is megnéztem természetesen, anélkül nem írtam volna, amik a, az FNNK szereplésére vonatkoztak. Utána is megnéztem egyébként, de, de más, más változás nincs. Egyébként csak annyi lesz helyebb, hogy még egy cik megjelent a témában nagyon hasonló üzenetem, vagy mondani valóval a mérce.hu-n. Még azt, ugyanaznap, csak később. Azt ott nem olvastam. Uh, ez hol jelent meg? Az enyém a vmn.hu nevű. Oké, okay, én is így emlőkeztem, ne, csak az nem az... akartam hülyeséget mondani. Uh, hol tetszett róla olvasni? Képzelje, van egy ismerősöm, aki kiposztolta reggel ezt a, e ezt a hírt. Egyébként a hvg.hu, mint hír megjelentette ezt, hogy Eszeny Enikő szerepelt ebben a műsorban. Az ismerősöm pedig azzal a kommentárral tette ki, hogy milyen világban élünk ma, amikor a Eszeny produkcióját Csobot Adél és Hargitai Bea ítéli meg. Hol tartunk ma, hogy egy ilyen művésznő ezek előtt a celebek előtt méreztetik meg, és akkor annyi kommentát írtam hozzá, hogy ugye tudja, hogy ezzel nem, ez, nem ennyi a probléma, és nem értette, hogy mire gondolok, és igazából innen, innen jött benne Így ez aztán, a... önnek Mit tetszett eszébe jutnia? Ugye úgy csinálom, mintha nem olvastam volna, de most az egész írás nem olvastam föl kivételesen. Jó, jó, jó. Persze, sem semmi majd Nekem az a probléma... Nem semmi lehet, baj, de... én ugye az egyetemen azt tanultam, hogy azért nem árt, hogyha a diáságot befolyásolja a téma ismerete. Egyébként én imádom régen, amikor tudtam hallgatni, mert már nem járok reggel kocsival, imáltam, amikor beolvasott cikkeket, és nem kellett már utána nekem elolvasni. Szóval ö, ö, nekem az a problémám, hogy a, ö, zajlott a színházi okay. világban... Kis türelmet kérek, jó? Ja. Rég nem tévézem, úgyhogy nyugodtan mondhatják, elszoktam a kereskedelmi tévék elftelenségétől, mert persze mindig is elftelenek voltak, és erre kezdetektől meg volt a tökéletes kifogások, ők csak pénzkeresnek, biznisz nem népnevel, benne voltam, beleláttam, volt, hogy beszoktam a szemem, is, csináltam, és amikor kiszálltam a stábautóból, azt mondta azt a magamban, ez nem történt meg. Aztán az ember egyszer csak besokat nem bírja a gyomra, és rájön, hogy nem érdemes állandó szégyenérzettel élni, miközben kívülről siker e, zengenek. De amikor kilép, akkor jön csak az igazi sok, mint ahogy távolodsz azoktól a mencségektől, amikkel addig körbebástyáztad magad, hogy működőképes marad, és attól a világtól, amiben még valahogy igazolták az öncsalás tényleg nem marad más csak a pűre igazság, fájdalmas. Így jutottam el oda, hogy évek óta nem is nézek tévét, nem, hogy nem csinálom, és így jutottam el oda, hogy ma ugyanazzal a hápogó értelműségével válljak, aki sokkolva magát egy és egy szórakoztató ipari produktumtól, mint azok, akik a kereskedelmi tévék indulásakor sátán kihatottak. Igen. bevalomni néha úgy érzem, igazuk volt, elhozták a földi poklot, mint az agya ment nemkor amikor a föld alatti pokol bugyraiban liftezik Fudi ellen, és a hangos bemondó bejelenti, hetedik emelet média megtelt. Ennek lehetünk szemtanúi tegnap este vagy ma reggel a valaki, mint én csak a híreből értesült, róla, mi történt az RTL klub, zászlós műsorában misorában, az állarcos énekesben. Milyen szánalmas vagyok, majdnem állarcosbárt írtam, mi leplezhetne lenni. Le Jobban azt történt, ugyanis ebben a műsorban az a lényeg, hogy tetőtől tapi beöltözött celebek énekelnek és táncikának, és hatalmas felolítás közepette őzik az inkognitójukat, hogy a zsűriben helyet foglaló ugyanolyan szellemek találgassák, kicsodák ők a valójában, hogy egyszer csak hopp a versenyből kieső Tigrisbundaló eszény hogy dugta ki a fejét, minden meglepetés, és tényleg remek szerkesztői munka gratulálok erre senki nem gondolt. Kimerte volna ugyanis feltételezni hogy négy hónappal azután, hogy a Vikszínház egykor igazgatója lemondani kényszerült, mert jóformán az egész társulata szemba fordult vele, és lelki terrorra vádolta, most csobot a dél és be a előtt ugra bugrál, bocsánat, de erre tényleg nem lehet táncként hivatkozni, és boldog, hogy nem jöttek a kilétére, nem jöttek rá a mozgásából. Na hát, Csobot Adél és Hargitai Beja, és Sevestjén Balázs és Nagy Ervin is tegyük hozzá, utóbbinak majdnem derengett valami, hiszen nem egyszer dolgoztak együtt, de aztán ő is inkább Únodi Eszterre tippelt, akivel még annál is többet dolgozott. Mert a szilván még Nagy Ervin sem sejtett, hogy Eszinyi Enikő rehabilitációja ilyen gyorsan bekövetkezik, és éppen ebben a műsorban ez még neki is sok lehetett egykával és kétkával a sok. Nem túlzok, ha azt mondom, leforrázva ültek ott azok, akik felfogták, mi történt, és semmiféle fogozót nem találtak arra, hogyan kell egy ilyen helyzetben viselkedni. A színházi világ ugyanis még nem döntött eszenyi sorsáról, ott még szilencium van érvényben, annyit lehet tudni, hogy a rendezéseit műsoron tartják, de ő maga nem vehet részt a felújító próbákon, színészként pedig nem látható egyelőre erre. Megjelenik itt derültéből tigrisként, arcán erőltetett merev mosolyjal, neki nem lettet kellemes, és azt mondja, a csak újra színpadon vagyok, színésznő vagyok, híres ember vagyok, bohoz vagyok. Azt tűnt tehát a legegyszerűbbnek, ha úgy teszednek, mintha ez normális volna, amikor Martó László a bocsánatérése után, vagy tegyük idézőjelben, legyen inkább bocsánatkérés, felkérés kapott Oberfang pártól arra, hogy rendezze a Tártyűföld a Veszprémi Petőfi Színházban, még elég nagy volt a felzúdulás, igaz, hogy szexuális zaklatásról volt szó, nem csupán verbális és lelki bántalmazásról. De most négy hónap is elég ahhoz, hogy eszenyi bűnei idézőjelben fölött szemet hunyjunk, pedig itt még bocsánatkérés sem történt. Ezt azért érdemes felidézni, nem követte meg azokat, akiket kikészített, tönkretett vagy lealázott, nem ismerte hogy ilyet tett volna. Azt írta, ahogy 39 évvel ezelőtt most is úgy látom, egyesek nem tudnak megbékélni a személyemmel. Mindent elkövetve igyekeznek a Vixinász társulatát megosztani a művészetben vetett hitüket megtörni. Persze így is, komolyan, így is komoly büntetés lehetett neki a direktői szék elvesztés, a nyilvános megszétyenülés és hitelvesztés. De a lényeg, hogy ezt nem követte semmiféle bűnhődésen, vezetlésen, feloldozás, elmaradtak azok a stációk, amik a katarzishoz, megtisztuláshoz vezethetnének. nem csak eszsziénikó megtisztulásához, hanem a színházi világéhoz, amelyek mindig egyedüli közeg, ahonnan egyáltalán kipattannak ilyen ügyek és az egész magyar társadaloméhoz, és akkor megjelenik a színen a, színen a kereskedelmi tévés közül, nincs is semmiféle ügy, illetve ami van, az Jön nekünk, mert hír lesz belőle. Újé, csak a szokásos cinizmus mondhatnánk, ami Eszeinyi Ernikőnek most épp kapura jön, hiszen nem ő akar megtisztulni, Esze Ágában sincs, ő csak túl akar lenni ezen a képünkben, akar rögni, és azt mondani, engem milyen könnyen nem csináltak ki, nem lehet engem csak úgy lesöpörni, zsák a folytját, ha úgy tetszik, hiszen mint tudjuk, Eszeinyi soha nem ment volna egy ilyen műsorba kompromittálni magát, ha nincs ez a botrá, és nem váli párjává. Riksziház igazgatóként pedig talán műsor szerkesztőinek sem jutott volna eszükbe megkeresni. Jeremy Ayer az élete játéka színek. Ez, ez nem ide találkozik, ez nem csak idegépelt. Ez Igen, azt most nem olvasnám fel. Nagy Ervin, tehát én, én mindent felolvasok. Nagy Ervin, tehát nem találja a fogást a szitun, és azzal foglalatoskodik, hogy megmagyarázza, miért nem jött rá, ki van a maszk mögött, pedig igenis sejtett csopodat, nem tett hozzásokat sokat a diskurzushoz. Sebestény Balázs, viszont a tőle megszokott módon frappáns reagált, profi volt, nem is csak, nem is csak profi józan, és nem maradt egyetlenként a stúdióban botrány és hírhetten kontrolmániás természetére, és azzal viccelődött, hogy vajon hagyta, hogy irányítsa a koreográfus, egy reakció, de legalább valami. Csak hogy ekkor szírel a kereskedelmi tévész, és őrangyal -e a hargitea be a, a modell korábbi plémét is kijelenti, én megmondtam, hogy legendákat fogunk itt látni, megmondtam, és esély hálás. hálása mosolyog majd, hogy nem szerényen Ezért jött, hogy kimondják a végső ítéletet, a felmentés, mert ő már legenda felett áll az olyan botrányoknak, mint amiket a gonosz kollégái generáltak, és amit a média felkavott tessék, most még a média teszi helyre. És tényleg ma már mindenütt annyi hír, annyi a hír, hogy megjelent a képernyőn, sehol hozzá egy kommentár, senki nem meri értelmezni, mi történt. Senkinek nem jut eszébe, hogy akik ott voltak abban a stúdióban, úgy asszisztáltak ez a nyilvános elutusoláshoz, hogy nem nem kérték hozzá, hogy a jóváhagyásukat, ők ebbe belelettek rangatva, rángatva, és miután kifizeti őket, már végképp nem pofázhatnak. Hát ez így alakult, mit kell úgy felfújni, lépjünk csak tovább, és ugye az a cikknek a címe, és az volt az, ami leginkább szíven ütött, mert ez teljes mértékben igaz, ezért nincsenek ma legendák, ezért nincsenek ma a szónak abban az értelmében vett sztárok, akikről egyébként úgy gondoltuk korábban, hogy sztárok, de ezt már én tettem hozzá. Ez volt ugye maga az írás. Uh -huh. kiről szól ez inkább? körül a zsűriről, rólunk, az RTL klubról. És csak azért kérdezem, mert mi rokonlelkek vagyunk, tehát ugye nem csak azért, mert ön e, engem hallgatott időnként, én pedig meglátogattam időnként az édesapját, akivel egyébként a média hozott össze még a 80-as évek második felében. Hanem én... Ho gyorsan hogy akkor nem a Gyárfás van szó. Nem, nem a Gyárfás van szó egyáltalán. Nem. Hogy... Hogy... Hát én hosszan vívtam a küzdelmet az RTL klubban, amikor például volt ez a jáksó, nem tudom valami meglepetés műsora, és akkor olyan emberek, akik egyébként mondjuk a heti hetesben voltak, azok vállalták, hogy hajnalok hajnalán, vagy máskor kicsöngethetők voltak a és ott állt Váncsa István, és én felhívtam a Váncsa istván, hogy miért hagyja, hogy belőle hülyét csináljon az RTL klub, és hát olyan ellenséges volt, amilyen ellenséges csak egy olyan ember lehet, aki vagy nem érti azt, amit én mondok, és azzal van problémája, vagy nagyon is érti, és akkor meg nem érti, hogy én miért a műsor korhatáros, miért baszolgatom. Miért akarja maga szembesíteni. Igen, Igen. Igen. <laughs> mert hogy... ez valójában mindenkinek kínos. Kínos a nézőnek, kínos az RTL klubnak, kínos az eszenyinek kínos a, a, hát a, kérdés, hogy a közönségnek, de most meg fogom nézni, be? mert én ugye rendelkezem a nézettségi adatokkal, szerintem azon a héten ez nyert. Persze, ez egész biztos, és ez, ezért írtam az elején, hogy ők ezzel mindig fognak tudni takarózni, mindig mondhatják. Ó ez az én eszen. csatornámnál is így van, tehát azért ez nincs másféleképpen. De számukra ez legitimálja a tevékenységet. Ebben, a... ebben se fogok vitatkozni magával. Tehát pénz beszél, gyárfás dolga és fialagokat. Igen, igen, én, az, én nekem az a bajom ezzel, hogy azzal az indokkal, hogy a pénz beszél, elutasítjuk a, azt a gondolkodást, hogy vannak jó meg rossz cselekedetek, vagy helyes vagy helytelen dolog, hogy morálisan ítélkezzünk. Én egyébként az ítélkezést én se szeretem, de az, hogy morálisan gondolkozzunk, azt, azt szerintem a pénzkeresése vagy a pénzszerzés nem feltétlenül legitimálja. Ők azt mondják, hogy egyébként csinálnak olyan műsorokat, ahol ennél sokkal súlyosabb bántalmazásokat lelepleznek, vagy a híradójuk is egy ideje, egy ideje, amióta úgy döntöttek azóta valódi híreket e, e, sugároz, De a szórakoztató műsorban ők úgy gondolják, hogy nem kell gondolkozni, nem kell ítélni jó és rossz, között, nincs jó és rossz. Hálarcos énekes, kérem vallásan a második legnézettebb műsor, az első, ami kis falunk. Kérem, alássa a 817.382 néző 19,1%-os ser. És ez csak adon az estén, tehát nyilván, hogyha megnéznénk az utánkövetést, tehát amit az interneten generálnak ott is, ezután végképp. Tehát ilyenkor, ilyenkor az van, hogy aki nem ült ott aznap este, akkor az meghallja, hogy ez történt, és megnézi. Jó, az modellezzük a szituációt, mert amiről ír ennél fontosabb. Uh, egyszer csak valakinek a fejéből kipattan az, hogy esz Ráadásul ugye tegyük hozzá, amiről maga nem ér hihetetlenül tapintatosan, hogy azonnal ki is esik? Hát ezt nem tudom, azt beszél, tényleg nem tudom, hogy milyen alapon esik ki valaki. Hát mert kiszavazták. Hát, igen, Sajnos Tehát, a te tehát tulajdonképpen a, a, olyan, mintha a rehabilitáció lenne a fontos, hogy tovább legyen, az már lényegtelen, de azt kérdezem, hogy modellezzük egymást. De szá... tényleg az a fontos, tényleg az a fontos, tényleg mindegy, hogy mennyit, hány adásban van. Te, te de akarjuk modellezni azt a szituációt, amikor valaki azt mondja, hogy hívjuk fel az eszenyit, és akarjuk, akkor... Akarjuk, ott... persze, és ráadásul mindez. Ugye most négy hónappal később kerül adásba, de ez jóval korábban történik, tehát ez még simán lehet, hogy akkor történik, amikor még mindig hallunk erről az ügyről, és azért is van előadás. Az agyukban ez a lehetőség, mert a neve még élénken ott van a, a, a, a homloklebenyünkben, halljuk ezt a nevet gyakran, és ők azt gondolják akkor, amikor éppen a színházi szakmának kéne eszényelni nem is dönteni, de mégiscsak a saját ügyük, ez a színház ügye. És ők azt gondolják, hogy az mindegy, hogy a színháziak most ezzel hogy, hogy vannak, mi miért ne használhatnánk a saját? Céljainkra? Jó, de uh, ugye a tévéműsorból még van durvá hátra 10 perc, és addig látnak bennünket sokan. Ez ugye nem csak arról szól, hogy ezért nincsenek legendák, de azt kérdezem öntől, hogy az agyon dicsért RTL Klub híradója, az agyon dicsért század, az agyon dicsért házon kívül nem őrjönk amiatt, hogy amit ők felépítenek, azt a az szállásos énekes nullára írja? De ha őrjönk is, mit tehetnek? Tehát, hogy elmennek a kolosi és azt mondják, hogy az édesanyjátat. Amire persze a Kolosi el fogja nekik magyarázni, hogy van ott Igen. egy ajtó, ki lehet menni, meg a Igen. nézettség, de ugyanakkor a Kolosinak azt is lehet mondani, hogy de Péter, te egy rangos, vagy nem tudom, milyen tanítvány, vagy te ezt tanultad? És akkor a, a, én a Kolosival sok ilyen beszélgetést folytattam, és nagyon ö, jól tűrte, de egy másodpercig sem hagyott engem kétséggel között a tekintetben, hogy magasról lesz azt, amit mondok. Hát szerintem ez ugyanígy van akkor is, hogyha a kollégáim mennek oda, de nem ismerem ennyire, hogy ezt megítéljem. Jó, de a dolónak az a lényeg, a lényeg, hogy ezért nincsenek ma legendák, ezért nincs ma is, akkor lehet sorolni, hogy ezért nincs ma ez, ez, ez, ez, ez meg ez. Ő azt mondhatja erre, hogy örüljetek neki, ameddig van munkátok, és fizetünk is azért, hogy ti komolyan vegyétek az újságírást. Ti páran, ti Abszolút. Abszolút. Abszolút, és ugye mi meg arra vagyunk kényszerítve, hogy a híradóra változatlanul, ugyanúgy nézzünk a XXI. század, tehát ezeket szétválasztjuk egymástól, Igen. miközben ebben az egészben én nem gondolok olyan nagyon sokat. Et, én a balás nagyon bírom. De hogy ott, itt ezt megkérdezt, azt nem. De szerintem a nagy Ervin helyzete az baromigaz. Nagyon ciki lehetett, de szó az a baj, hogy ő nem egy... Egyrészt nem egy tévés, másrészt gondolom nincs hozzászokva ezekhez az élőhelyzetekhez. Biztos vagyok benne, hogy kiment a stúdióból, és a fejét a falba verte. Ennyire is velem. Mert én a Sanyival beszélgettem annak idején a friderikusz aki ugye embereket kátrányba rakott, majd aztán meghempergette őket tolban. Akár a szó fizika értelmében. És akkor azt mondtam, hogy Sanyi, mit csinálsz ezekkel az emberekkel, amire a Sanyi azt mondta, hogy Jánoskám, ha hagyják, akkor ő is elutasította, hogy ő ezt morálisan, a saját, a saját tartását morálisan. Nem tudok, ezzel, nem tudok ezzel vitatkozni, de akkor most beszéltünk a tévéről, beszéltünk nagyjárvéről. Egyébként nagyar... az ő rá is addig volt érvényes, ameddig pénzt akart keresni később ezt nem csinálta, később be, bevállalta volna, hogy ő morálisan gondolkozzon. Én azt kaptam ezzel mondani, az Ervin nem volt valószínűleg ö, ö, hozzászokva ahhoz, nem is merült föl benne, hogy, ö, hogy egy ilyen éles helyzetbe kerül, és nem tudott jól reagálni, mert a, a környezet beszippantotta, azt érezte, hogy itt ö, jó pofát kell vágni hozzá, és utána tuti biztos vagyok benne, hogy gyűlölte az egészet, de akkor már nem tehetett semmit. Azt, hogy az élőadásban valaki tud -e pont úgy reagálni, ahogy valóban gondol. Az azért rutin kérdései szerintem, és ezért tudott a Balázs ö, egyen jobban reagálni. Nem azt mondom, hogy a Balázs ö, kiállt ö, ö, az igazság mert vagy mit tudom én mi az igazság, de minden esetre egyen, egyen jobban kezelte. Mert aztán, jelette, és, hogy itt van valami. És aztán van jön maga Eszegy Enikő, akit van módom ismerni, akivel én nagy interjút készítettem a Playboynak, akinek én még a lemondása előtt felajánlottam, hogy beszélgessünk, és akkor Eszegy Enikő azt írta nekem, hogy de annyi olyan szituáció volt, amikor ő bajban volt, és nem ajánlottam fel a segítségemet. Akkor miért nem ajánlottam fel, és most miért fogadná el? Miközben mert is, mert, mert hogy én az eszegyéről nagyon felállat, nagy, eszen... tehát én azt gondolom, hogy ez egyik legnagyobb színésznője Magyarországnak egy egészen fantasztikus rendezés. Nyilvánvaló, hogy magánéleti okok lehettek azok, beleértve egyébként magát az öregedés folyamatát, amit nyilvánvalóan mindenki rosszul él meg, de belehetnek párkapcsolati problémák, lehet halál, ami az egyébként az embernek van köze, nincs köze, de valaki, aki a nyílt színen éli az életét. Mert hát a Vicszínház problémája, és ezt is ugye elegánsan átugrottuk, akár csak a Martonét, amely ugye szintén Vigszínház, ez szóval a végül is a Vigszínház Rudolf Péterrel átlépett azon, amit egyébként saját maga nem tett meg, abból adódóan, hogy ott van egy új igazgató, de ebből nem következik, hogy mindazt, ami a Martonból és az Eszenyiből fakadt, azt kitárgyalták volna, és ebben épp új benne volt Presszer Gábor, mint az összes színésze a a, a Vikszínháznak, de azt kell, hogy mondjam, hogy ennek a történetnek a főszereplője és ezt maga jól írta, eszenyjenik aki valójában, és ez egy film, tehát ebből filmet lehetne csinálni, Akkor, egy nagy játékfilmet. Uh, vajon mit élt meg akkor, amikor kiesett, és közben elmondhatta talán magáról azt, amit maga megírt róla, hogy tök mindegy, hogy kiestem, de rehabilitáltak, itt vagyok, szalonképes vagyok, ezt nektek. Igen. Én csak azt sem hogy nem vett észre, hogy amikor ön maga fel, amikor ön felhívta, hogy akkor valójában ön is segíteni akar neki, amikor bajban volt. Nem érti. De az nem érti, hogy ilyenkor jobb, hogy jobb megállni és szembenézni egyébként. Azt se vitatja senki, amit ön mond, hogy ő nagy színésznő és nagy rendező, itt egy dolgot vitatott mindenki, hogy jó vezetőe, mert az nem ugyanaz. Mindenki elismeri a művész képességeit, azt senki nem kérdőjelezi meg. Ez nem jogosítja fel arra, hogy ő jó vezető legyen, mert az egy másik. Az egy másik kompetencia, és lehet, hogy neki az a kompetenciája nem volt meg. De milyen érdekes, ugye? Én azért nagyjából látom azt, hogy ezek a műsorok készülnek, ugye itt elkísérik őket, táncpróbára, próbára, elkísérjük őket énekpróbára. Fogalmam nincs, hogy ez megtörtént megtörténte, vagy eszemljenik ő kikötötte, hogy ő egyetlen egyszer lesz az RTL klubnak a képernyője, nevezetesen a produkciója során, és még azt se tartom kizáról. Ez a műsor tényleg úgy épül föl, hogy ezek a próbák titokban zajlanak. Én el, tudom, nem, de de ezekről... Egy műsort, én ezt hogy... értem, de az a kérdés, hogy ezt egyébként még látni fogjuk-e, hiszen ez még akkor előttünk kéne, hogy legyen. Tehát, hogy fogjuk-e látni ezt ennyi enikőt, amint gyakorol? Ja nem, szerintem nem. Én azt se tartom kizártnak, hogy ő szerződéséleg kikötötte azt, hogy valahogy essen ki. Mert Igen? hogy ő egyéb... Én nem uh -huh. tudom, én hát ezt csak el... fel... feltételezem. Annyi exkluzivitás lehet... Uh, ha bár ez nem produkált olyan számot, mint a Bödör amelynek az első részét a TV2, én utána beszéltem a stollal, egy millió látták, az már ilyen friderikus méret, tehát az már uh -huh, az Covid uh -huh. volt, és május elsőjét az, az valami egész elképesztő volt, de ez a 800 nem tudom hány ezer is. Én 24 edik voltam ezen a listán a saját tévémisorommal, de hát labdában nem rúgtam a számukat illetően. 24 az egy nagyon elegáns helyezés, ez a második legnézettebb és műsor a heti napló után, amely uh -huh. szintén a, a nézőszámát tekintve fasorban nincs ebben az állarcos énekessel. De... És ön szerint mi lesz most, ezen most ezt a Most ezt megcsált, ez olyan volt, mint egy Hek, egy média hack, vagy egy beletrolkodott a világba. Mi lesz utána vele? Mi lesz majd a mikvében? Tehát ott lesz mellette három színésznő, soros a nem bőrcsök, nem? Viszamegy. Ugye a mikvével volt a legnagyobb otrány, hogy amikor kiderült számára, hogy a hogy a társulat nem támogatja őt az igazgatói pályázatban, ugye nagyon nagy többséggel. Igen, nem nem látható, Nem mondott egy mikve előadást, mert ne, ő nem volt képes arra, hogy a, hogy a kollégáival. Azért az az mondom, tartani. hogy egy olyan filmet kell csinálni, és akkor van, már át kellett írni ezt a filmet, ami nem ezzel fejeződik be, hanem ezután. Jó, én őszinte leszek magához. Én nagyon remélem, hogy ennek nem lesz kurva rossz a vége. Hát persze. Én nem pilánja. szeretném az eszenyit se ideg látni, se arról, hogy valami olyasmit csinált, ami miatt kórházba került. Fogalmam nincs, hogy kik vannak az... mellette. Van, azok, akik van, az, az RTL klubban voltak, azok nem voltak mellette. De el igen. tudja képzelni azt a szituációt, amikor egyébként már majdnem ott van a döntés. De azt mondja valaki, akkor Kolosi, akár más, hogy Enikő. Ezt kétszer is gondold meg. Tehát az a kérdés, hogy ilyenkor van-e olyan, aki szemben a pénztárral képes olyasmit mondani, mármint nem fizikailag szemben, hanem az hogy ebből milyen bevétel származik, hogy ez rossz. De hát mondjak annyit, hogy én szerintem nem az ő felelősségük. Eddig is tudom, hogy voltak mellette olyanok, akik próbáltak neki szólni még akkor, amikor, amikor a kollégáival bánt nagyon csúnyán. Ő nem akarta meghallani. Nem lehet azoknak a felelőssége, akik De ott az ez nem me ezt de tudom, nem akarta, nem akart vele, ahogy magának nem akarta elhinni, hogy neki jót tenne, ha beszélhetne erről önnek. Mennyire csalódott maga? Vagy kiben csalódott a legtöbbet? Hát, azt sem mondhatnám, hogy csalódtam. Nem? Én, nem, a, ö, én nem, nem csalódtam, mert nem feltételezek már rossz, ö, jobbat a kereskedelmi tévézésről, és ezt ő sem mutatott, semmi olyan jelet az elmúlt időben, ami arra utalt volna, hogy ő, hogy ő megértené, hogy mi történt, és mi a baj. Nem, nem akarta megérteni, elutasította, eltartotta magától, hárított. Úgyhogy ilyen értelme nem volt csalódás. Az, jobb, az a csalódás ebben, hogy lemegy a műsor, és csönd van. Nincs senki, aki azt mondaná, hogy ez gáz. Engem igazából ez rémített meg, hogy miért? Miért van csönd? Miért csak egy hír jelenik meg erről anélkül, hogy bárki kimondaná, hogy ez nem oké így? Örök, hogy hallottam, sajnálom az apapot. Köszönöm szépen, én is. Én is köszönöm. Is helyette, hogy... Viszont. Önök gyárfesdorket hallottak. Kitalátják, hogy milyen zene jön. A tévénézőktől elköszönök bye 061-877-0877, figyelek, ha van mire, nem túl hosszan, de hogyha hosszan hívnak, akkor hosszan figyelek. Önökön múlik, hogy a mai műsor mennyi ideig tart. Én nekem 10 órára kell elmennem a Margit szigetre, elindulhatok akár 9 óra 20-kor is, de ahhoz ide kell, hogy rögzítsenek ehhez a székhez, ahhoz pedig azt kell, hogy hívjanak 061-877-0877, Nincs következmények nélküli ország, nincs következmények nélküli műsor, ha hívnak, itt látnak, belejét vagy nem látnak, de hallanak, ha nem, akkor elköszönök önöktől. 061 0877 figyelek, ha van mire!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 Hogy tapasztalom, semmilyen mondandójuk nincs, ami nem azt jelenti, hogy nem követték végig a mai műsort, hanem hogy nincs mit hozzászólni, ami akár pozitívumként is tekinthető, mondván, hogy mindent elmondtam, ami elmondható, ami természetesen lehetetlen, hiszen e, önök azért többen vannak, mint én, és több ember többet lát, és többet is fogalmaz meg. De ha nem akarnak élni a megszólalás lehetőségével, akkor tudomásul veszem, más egyébként se tehetnék, akkor ebben az esetben viszont nagyjából négy és fél perc múlva. Elhagyom a stúdiót, ahhoz persze még Pat Metheny, Are You Going With Me-je helyett, illetve az is volt már, a Last Train Home-ot fogom igénybe venni. Nagyjából négy percük van még, hogy meggyőzzenek arról, hogy van miért itt maradnom. 061-877-0877, senki többet? Köszönöm a gyártás dolgó interjút. Én nem, nekem ez új információ volt, és így nagyon nehéz vele mit kezdeni. Vissza fogom nézni a reakciók miatt, kíváncsi vagyok, hogy, hogy mi történt itt a, a felfedés után. Mi a nagy ervény csak beugró volt és két adásban és csak a, a, a, a zsűritagot. Nem tudom, hogy lehetette volna, vagy volt az apró betűs lehetett volna bármilyen. Reakciója az Ervinnek. Azzal. Hogyne lehetett volna, viccel Aztán velem. Én egy reakció miatt nem lettem soha többet meghívva a TV2-ben, mert nem azt hoztam, amit elvártak tőlem. Hmm, igen. Vagy ennyire a lány a zavarában úgy, hogy akkor ez így oké, menjen le, vagy nem, nem tudom. És az eszeny? Hát az egy nagyon soros kérdés. Mert hogy az eszenyiről azt kellene ezek alapján mondani, hogy ő mentálisan beteg. Vagy legalábbis nagyon rossz állapotban van, amire egyébként minden oka megvan. De hogy annak a gyógyítására ez egy megfelelő dolog-e, e felől kétségeim vannak, és hogy akik ehhez asszisztálnak, azok egyébként a szó morális értelmében nem életfogytiglant itt kellene, hogy kapjanak, abban sem vagyok megbizonyosodva, hogy nem életfogytiglant itt érdemelnek. Igen, neki lehet, ő lehet, hogy önértékelés és egyéb problémái vannak, de hogy az a közel, aki ebben úgy több berángat, vagy besegítette, az ezzel tisztába kellett, hogy legyen. És sebesén Balázs az se az a legnagyobb. Tehát az, hogy ő megkérdezte, hogy a koreográfussal kijön, hát... Jó, csak hát ugye van az a mérték, amivel az ember szembe megy a saját csatornájával, ha abból nem akar komoly következményeket. Ezt én időnként el szoktam felejteni, meg is aztán adott esetben egy csatornának a nagyvonalúsága eredményezi azt, hogy aztán is szobálunk egymással. Én azt feltételezem, hogy azok az emberek, akikkel ilyenkor az ember csattan is ütközik, tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy a másik miről beszél. Ők egy olyan dologra képesek, amire én egyébként nem vagyok képes, amire sokszor felnézek és sokszor nem, és alkalmasak arra, hogy vezessenek egy intézményt úgy, ahogy én nem tudok, és nem is akarnék vezetni. A számok. Amelyek egyébként ebben a szakmában mérvadóak, azok az ő pártjukon vannak. Amiről mi beszélünk, az egy másik dolog. A gyárfás dolgok egyébként ki, ki hozta le? Ez a VMN. vmn -u. Ott megtaláljuk. Köszönöm. Én is köszönöm. Közben volt valaki még, aki hívott, attól több türelmet kérek. Valószínűleg a mércét nem fogom elolvasni, hát ehhez nehéz mit hozzátenni. Ebből elvenni könnyebb. 061-877-0877 BMN. Everybody I got some money in really right. well, I've been doing my homework all week long The house is empty and my folks are gone nullat egy először. 061.877. egy másodszor. Jó reggel kívánok! Én csak arra szerettem volna reagálni a Gyorgyavis Beredek történt kapcsolatosan, amikor használta az ideglenes szót. És arról van szó, hogy amikor az új játszottér felé megyünk a rajtosi dűrel felől, hogy gyakorlatilag egy ilyen kőpor út vezet a játszottért. Ez is. Most vasárnap is láttam ott. Vonultak a gyerekek, mintha nem is, tudom, ilyen porfelhőbe lettek volna. Én bízom maga, hogy ez is csak egy ideglenes dolog. Ez minden rendben van csak ezen szerintem még lehetne finomítani ezen az úton, és egyébként ehhez vezető utak többeken így nem is kőzzalék, hanem mondom kőporralban kőszorol. Meg fogom kérdezni, hasonló, már egyszer volt a normafánál, ott rendezték, fel fogom vetni legközelebb, és megírom a hogy A másik dolog pedig a eszenyével kapcsolatosan, én nagyon falulról is nagyon akármérnök vagyok. Nem hát értem, ne ugye ebben dolgoz. nincs az ember eléggé falun, hogy nem, tehát értél? Mennyiben változtat okay, az Értettem, de azt szeretném mondani, hogy, hogy mit csinálja magával az eszenyit, hogy a, a társadalom úgy fogadja el azt a dolgot, ahogy ő érzi. Mit kéne neki tenni? Kereszteteszítse magát, hogy mit tegye. Én szerintem vannak rések, és próbálja túlélni azt a dolgot, amit észben ő eszkalált meg, ami körülötte eszkalálozatát. De akkor aztán én megértem, és kapaszkodik minden olyan lehetőségbe, ahol ismételten azt a jobbik arcát tudja fölmutatni, ami, ami, ami egyébként ő. De megértem. az állatos énekes ez mennyiben bemutatja meg az ő jobbik arcát, miközben állatban van? Ize, a maga, maga a szereplés. Egy színész számára az eszka az, meg egyáltalán a szereplés az értető eleje. Erről van szó. Tehát, hogy szerepet, hogy van és létezik, és nem bújt el mindenkitől a világ elől. Én ezt így látom. Én mert ezt értem, van, de a, a, a morális probléma az nem csak a mefisztónában, van, hogy milyen áron, hanem itt is az, hogy milyen áron, hiszen az, amivel ő meg van vádolva, azzal kapcsolatban ő semmilyen vonatkozásban nem nyilvánul meg. Ki van tiltva a saját színházából de facto? de az is lehet, hogy de Júre is. És akkor az a megoldás, hogy az RTL klubban azt mondja, hogy hihít -hi, vagyok? Igen, igen. Engedje meg, kicsit, kicsit arra megyek. Hétfőn szerencsém volt nézni a parlamenti ülőszakot, és ott egészen konkrétan a, a nemzetben és a keresztényben gondolkodók felé lőttek nyilakat, Iványi Gáboron keresztül, és konkrétan elmondták, hogy hány ember tette stb. stb. És amikor a Nemzet és a kereszténység első számú fölkent vezetőre válaszolt, akkor szemkélövetésről beszélt. Érint, nem is érintette dolgot. Tudom, hogy ez politika. De hát ilyen szinten is így megy nálunk. Elnézést, a ezeket meg lehet tenni, amiket ön tesz, de itt vesző van. Tehát amit ön mond, az Orbán Viktorra vonatkozik, de csak azt tudom önnek mondani, vagy idősebbként, vagy fiatalabbként, vagy egyidősebbként Egy önnek. Időten, Miután ön is volt gyerek, hogyha én beugrom a kútba, akkor ön nem ugrik utána. Tehát attól, mert az Orbán Viktor vagy bárki más effektív hülyeségeket beszél, abból mi következik? Abból nem következik? Az, analogia, az analog... De nincs analógia. Nincs analógia, Uram. Nincs. Nincs. Az analógiát, azt egyetlen egy dologért mondja, valakinek mentséget próbál teremteni, egy olyan szituáció... Elfogadom, elfogadom. De ne keressen neki olyan mentséget, ami nincs. Hát de nagyon sokan azt gondolom, úgy gondolják a dolgot, hogy én is gondolom, és nagyon sokan nem úgy gondolják. Ez így, Jó, de így ön van. akkor egy mentséggyárat tart fönn igyekszek megérteni a helyzetet semmiről. De ő nem ilyen helyzetet próbálja meg, Ön megpróbál valakit szebb fényben feltüntetni annál, mint amit megérdemel, mert önnek az áll érdekében, hogy optimistában tudja nézni a világba. Én pedig megértem ezt a vágyát, de ehhez valódi mentségeket és valódi körülményeket kell eszkábálnia vagy találnia. Amit talál, az gyártja, az nincsen, az nem áll rendelkezésére. Sok sikert! De... Come on everybody. És ennek már akkor tanújelét adta, amikor azt mondta, hogy vidéki és agrármérnök. Se a vidéknek, se az agrármérnökségnek, ahhoz, amiről most beszélgettünk, semmi köze. Ha a nyusziként szel, akkor a nyusiságán nem tudok változtatni, a körmén nem tudok változtatni, de ajánlani önnek egy másik reszelőt. 061 0877 először 061-877-0877 másodszor 061-877-0877, senki többet? Ma egész nap 2020. szeptember 24-e lesz és csütörtök. De a kejfejáncsikból már csak második lecsek vannak hátra. Így aztán végképp szabadon lesznek engedve azok, akiket lekötöttem a műsorommal. Elküldött néhány SMS-t. <gül> Ezzel egyben azt is megmutatom őknek, hogy holnap ki mindenkire számíthatnak. Reggel 418-tól Filipov Gábor SMS megy. Kényasztó stol Nyolctól Horvát Csaba. Így, akkor elköszöntöm.